وَإِذْ قَالَ مُوسَى آيَاكَا وَخْشِ فَرْمَائِلِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامِ لِقَوْمِهِ اِخْبَلْ قَوْمْتَا إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ بِشَكَعَ اللَّهُ كَمْ كَوِتَا سُتَا ان تزبحو بقره داچ زبح کئی تاسو یوغوا قالو ویلیوا بن اسرائیل و تتخذنا آیا نسیت مونگا حضوا احل دتوکو قال فرمایلی موسی علیہ السلام اعوذ بالله بنا حی غواضم ز الله ان اكون من الجاهلین د دې خبر نه زد الله پنوم فنای غواړم چې ز دې شم د نا پوهه نا ټوک خود نا په هوکار غور دی بقره کدا ساده وحدت د فاردا او بقر اسم جنس دی په مذکر او مونث یو شان په اختلاف کیږي خپل لغوي معنا د شق دی بقره بتنه اے شقو بقری او بقر مذکره وي چې د ازمک کثری وی کوي او مشهور عالم تیر شوی باقر ابي جافر محمد ابن علی زین العابدین دتبیز کا باقر ویلی انہو بقر العلم وعرف اصلہو علم سمدہ سچولیو زانوی اختور رسولیو او بقیر آغا جامی تویی چدا غیدہ منزو سلولشی او زنا نے پدی شٹ کی واچي بغیر دل استورنا والبقيره ثوب يشقوا فتلقيه المرأه في عنقها من غيركمين او دې کې مراد دې ذبح بقري کې مخصوص سو لتفسیر مدارک کیوئی <تصفح> وئی حکم دا زبه دا بقری راغلے دا نور زناور نده لئنها افدول قرابینهم داد دای قربانو کی غور قربانیوا ولعبادتهم العجلہ او دای دسخی بادت کرو فاراد الله تعالی ایو حوونه معبودهم عندهم الله اراده لر لوش د دې تا معبود د زینوان د سپکې او د ایلو چې غواغه او اسخه دا خود ذبح کول د فاردي چې دا ب ذبح کې ود دي غواغه بخری دا د عبادت او بندګي مستحق ندي داغشان قول امام روحلمانی زکر کړي لکمخی قول د تفسیر مدارک اکشا داضواړه تفسیر ونزان تکي خل روحلمانی شرح د تفسیر مدارک دا وجره متواتر ګوري مدارک امزان لمخ الی خیر روحلمانی تغید الفاظ و تشریح کړي امام روحلمانی سکے د مدارک د الفاازو تشرله و حکمت پهدي بقرې زبهه کولو کېڅوق ل همکانو عبدون البقره والجااجیل دی به د غانو دسخې بعدت کولو وحې به ذلكکه ف دا خبر د دوی په زروو کې محبوبه ګر زیدې الله سره بهقره کې ر وی اوشرو في قلوې حموله اجله دی توبه وشته نو الله ارادو را د امتحان واخلی و غخوا ضبهه کوي چې توبه پرتیا که نه دی خوورته معبود ې چې لاسې وله ورزی او يكون <شي> حقيقة لتوبتهم دا زبها تحقيقت دا دوید توبیشیم او دلتا اهل المودا اول دا دی قسیب مؤخر دا في التلاوات ابیا بیا نو شوېله موبایل بند کړي خمه چا سره موبایل وي که تعلیب وي او ک غیر طالب وي دي نه ضروری کار نشته مونږ بند کړي چا سره موبایل وي وګورئ درس متاسه رکيږي دا شی بند کیا وای سمې وای وای ها موبایل برکات مو کتلای وای علاج ول ارواح و جسم ربرکات وي سمیعی ادا واخ्याने دا علماء لیکلي ویدہ پتھلاوت کیرستو دا وای زقتلتم نفسا فدارتم فیها اپکه مخکوا یو صلیرا پاسې دو قتل او ابیادم د قاتل پتل لګیدا نو عام مفسرین دا وای حکم موشوشه تاسو غوازه به کوي او د غوا انده مون او صبر او والی دی مقتولتبه را وا چوي دی و را ژوندې شي الله به ژوندې کی او د وقفل قاتلو خاين ودي باندې دا اشكال رازي چې بaze اهلی ملک لې چې دغه په زب حقولو کی پورا سلوي خال مذلبولا زمړشه او سلويخ کالهونه پروت خلو ا سلويخ کالهونه پوره خشکا دیو جن د دې امام قرطبیدا سې جواب کړي چې څنګه هغه په تلاوت کې رسو دا نودارنګ په حکم کې مرسورا عيد بکرې د ذبح حکم شوی نجې دې تیار شل په دې کې د قتل واقعې امراله وید دې هوا بازندامون را وله او دې مقتول تیر وا شوي الله په خپل قدرت باندې د مړې ژوند کې نو دا د الله د پیغمبر د موسی عليه السلام معجزه وا फायदा په کې اگر زمو علماء دا قول رد کړي هو ګره کدا فائدې شي نو څه نقصان پکې نشته ای وای د شامیری د سخینا आवाज راووت او تاسو چې زمو متاثر شوي چې معبود مهلووي نو زما زماد قدرت زما زماد نبی د موجه جنا متاثر کیږي نا د شامیری د جادو او د کهانت د خبرو نه خواصر قبلوي دا غواچی په با د غوا په با زين دا مونوي دا ایدامنو ایدامنو نو ده الله په خپل قدرت سکو او دا د پیغمبر معجزا واي زماده قدرت او د نبي د معجزې نه اثر نقبلې او د سامري د سخي د خلید आवाज نه اثر قبلې مقصد پکې داو نو دا مقصد شی او پورا كله مقصد ته اداسه تا قرآن آیا دی پلو گو صحیح حدیث کې ندی راغی دی گنی چه دا واقعی آیا ووا صرف تاریخی خبری دي نزمون دا و لماوی دادوار جدا جدا واکی دی زمون مشایخوی رحمهم اللہ چې دا ځان ته جدا جدا واکی دی ابن کسیرم گو رب باز اقوال ذکر کری دی بیاوی وَالزَّاهِرُ أَنَّهَا مَاخُوزَةٌ مِنْ كُتُبِ بَنِي إسرائيل وَهِيَ مِمَّا يَجُوزُ وَنَقْلُهَا وَلَاكِنْ لَا نُسْوَدِّكُ وَلَا نُكَذِّبُ فَلِهَادَ لَا نَعْتَمِدْ وَلَيْهَا إِلَّا مَا وَافَقَ الْحَقَّ عِندَنَا وَالزَّاهِرْ دَا دِئِ چِدَا خَبْرِد بَنِي إسرائيلُ, اسرائيل دُ كُ او بنی اسرائیل واقعات نقل کول جيست دي تصديق او تقريب به نه قدره شامل را و اذ قال موسی آیات کاغه وخت فرمایلو موسی علیہ السلام لقومه خلق قوم تا ان الله یا امركم بشکل الله حکم در کئسا ہوتا انت تصبح بقره چې زبح کوي او غواکه څوک یې زبح کوي او غوي نو ما ناظر ستاپه کې د وحدت دا تاد ثانیس د پارن دا خو مخالکو کې غوا دا نو زه له دې سره موافقت وکړم بھائی ها خا مخاوې څه کوي خلاف للزفرخ نی یا بھائی زه دې شړیداسي چې یو مسله کې خامو خاته وایي چې یو خلاف حکومت دا درځه کي کجې څه مسله وي خلاف اللي صرف نظر نه بدل سي ته جوړي موافقت پکار دي سنه علامه حافظ ابلي ثبي رحم الله وي ويوزي کي يو مسله دا تا پنيز او د علماو پنيز راجه يو قول خو پدې کې دی علاقه خلق ته مرجو عمل کوي نو د خلقو د اتفاق او اتحاد برقراره ساتو نو د پاره پ مرجو عمل وکا سپوږ شي په خبره سوکا پمرجوه باندې عمل وکا بلکې د اختلاف او د شر د پاره ځنې وخت تر د سنتم کولې شي خلق تعالی پتر چې خلق بګډاوي تعالی حبیب ویلو صحیح حدیث دی بی بیبي تمنا کوله چې ځفکابه کې دنه مسکو نو الله حبیبه ای شو ام المؤمنین رضی الله عنها د لاسونی وحتیم تیرا واست په درد مو جوکا او یک چرېلوې دور دې قوم نه نو ما په کا بشری فلړوله او د ابراهیم علی السلام په بنیادونو باندې جوړ کړې هغه ورسره دوه دروازې جوړې کړې و او د ادم کې سره جوختې وي په یو بسړې دن نکیدو په بل مبارکې دوه او سید العالمین وې خلک نوي نوي راغلي اس نه په فتنه کې واقع نشي دغه راکنه بازار سي لوی لوي کار دو مدسر پار پري بارس نه وي چې داسې یو کار به وکي چې دا د دوو کو اتفاق د دې دا دوهغه متس نسکه هاه وي تاسو ته راشي واقعا د ارميني او د اوزربيجان جنگونه د علاقه د عثمان رضی الله نو په دور کې شې وي فتح شې وی دي په ځینې خلکو په مختلف قیراتو کې جنګونو یو یو قراءت ذکر او بل او دا قیرات متواتر ثابت سی تواتر سره ثابت تی. نو حذیفہ رضی الله ان او عثمان رضی الله ان لوې زلاړ مولخکرو کې خلک په مختلفو قراءتو جنګونه کوي دا امت را ਸੰبال کا چته د نور امتونو په اختلاف کې را نشي لذا غور یو اهمه مساله ده umat س اتفاق او دځی جوړ قالو اتتخذونا حزو ویلیو دی بنی اسرائیل آیان میسیتم پټو کوسرا حزو حذف مذاب نے مکان حزون واهله نی سی موزه د ټوکو یا اهل د ټوکو د موسی علیہ السلام می فنای غاړم د الله فنم دا چشم دی زو د ناپو هو نا خود بی ناپو هو کار نه ورته آیات کی دلیل نه چې الله دین کې ټوکه موکې نشتا ولامولوی علمان کا پر منبر او فواز کی ټوکې موکي بنوي اوای ها یو مزاح دې یو ټوکی دی دوالو کې فرق دې مزاح او استهزاء کې فرق دې نبی علیہ السلام بخوش طبيعتی کولا لکه شمائل ترمیزی کې راځي نورو کتابونو کې راغلی باب مزاح النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادلتا <تصفح> علماء یو واقعا ذکر کرے ویو سر قاضی تر آغیر ہے پوفی قاضی ناغور سر خوشتبیتی شورو کم وی جبتو که هادهی من صوف نعجت نو صوف کبشن یا رو ایجے رخ کولی چو غر یا جولی خوشی دا دا گڑی دا وڑای نالاو که دا گڑ دا غینا ناڅړې نه پوها ورته وي وې دنا پو هي خارو نمکو وقازي شهبلوي نا ورته وي اي نا وجتل مزاح جهلا بيدار کوم زي کی مندري مزاحم جهل نا سړې د ايات وي قال اعوذ بالله یا كون من الجاهلين نو قازي ته مخواړو لو اپو شو چې دا سړې جاهل دي وید موزاح او د استهزاء پمنس کې فرق نشکولې یو ټو کې به استهزاء یا خوش طبيعتي را دا, دا الله حبيب خوش طبيعتي کړي او دا غي مختلف مثالونه راغلي او صحابي راغلو و ما با سورلي را ل راکا وې د اوخي په بچي باندې سورو سړلي بدل کو ناڅه سوچو جو کې جوړو کې وانت بچي راکې وې زه په دې سکو نو کغه ټو کوڅو مخ ده د سلو کالو په دغه خو به چیرې کنه کنه کتازو کې څوګه د سلو کالو د خو په سره د خپل والدې بچې نه کنا دا خوش طبيعتي ور سلوکا ا بډای ته وی ته به جنت لنځیا په جڑا شو هینو دا شلی چې تاسو په دلته په مسأله کوې جرأت په مام صاحب باندې زې حل ته وځو نه دي کنه چې جنت لذی بیا بډای ني بډای چې جنت لذی بیا بسلی بیا به خ دی در دیر شو کالو د سوه د هر جن نتی عمر بهصورئ ټ کې ساله او قد بیا شپته ګذا آدملی سلام چلله پیدا کو نو قدې سوه او شپته ګزه نه اوګکت نو نو, نو کسهخواان که در لوي په خواسهه خلکوي دا اسممان د لا د به ټیټ کې ته په خبره دا په کې زه ک که حال بیا با ویدہ سیووی پر کیسئی نورم خلق دے ذکر کئو کیسو کہانوں پسه وسل کئ گئی دا قران و سنت پسه بس وسئ نو ګره یو مزاجد دا الله حبیب علیہ السلام دا ذکر صحابو په مزاج قل الله حبیب بناس تو ایبو خان دلته په برسو تبسم کو من کولینا اسلام دازم د لچرو غږی ګمګی چولې یا بھائی خوش تبیته پاک پا اسلام خوش تبیته اسلام کشته الله حبيب د بيبيانو سره د ماشومان سره خوش طبييتي کړي انس رضي الله نوې زمایې وډو کې رور او غيو بلبل ساتلو هغه امر شونه خفو الله حبيب راه او تويابا عمر ما فعلن غير اغلي تسلي ور کولا وګره ټو کې مو کول چا پوري اووس خوراجه دي په لوګورې الله عالمان کازه نه غیبت دی له وی جرچا غون تپېخه کې په خلا یلا غونته حرکتونه کې نو اساسه قران مبه خلې غیبت نه کې ها بھائی کوي بکنه وکوي اولما ولیکري وي الله دې رحم وکي عوام چې غیبت کوي نو دای نه باندې غیبت نه دا څنګه غوي عميシャレکه غیبت و ويره بابا غیبت و ادا غیبت ده دا پکهشته ویل مخامه مخم ویل شم او خو دې سره انکاروږي غیبت نه وي اب مولا که قران مخه ل اپروز ده بخاری او پیغمبر د پیغمبر ناس ته دې غیبت ته سو وي و ادا دې دید کار وي जर ها تعدیل کوي ویګي په خبره باندې نو هغه ورته څوک یو مرتبه دې په لاله غیبت ته لکار خير نوم کی هو غیبت ته سکی د کار خیر نومي ورت کې قالو ویل دي بنی اسرائیل او دعو لنا ربک دعا غواړم موږ د فاراد خپل ربنا یبایل لنا چې بیانو کی موږ تا ماحیا سره حال او صفات دې ما هي سر قران کی تفوس راغله را دے د حال د صفت او د کہ ردد غفهم فلا صفو چوي ما هي سر د شیدہ حقیقت تفوس کی د غوا حقیقت قوتو خلقو معلوم دي چ غوا خدا اډو کی دي سربنده جناور دے يوب يلنا چی بیانو کی مونتا ما هيا سد حال او صفت د غوا حقیقت و ماہیت بارکت پوچننے ذکر مسمع ماہیت و مسمع دوار معلومو قالا قالا فرمائلیو موسیٰ علیہ السلام انہو بے شک شاندانے یقولو اللہ فرمائی انہا بخرتن بے شکدہ بقرة غوى دا لا فارد ند بودعي ولا بكر نو نزوانا عوان بین ذالك در ميان دا پمن دا بودا والي وزوان والي كي اي فاردن حق غوى تاوي چه دمر بودعي شوى دا چه والي دا وجن اولهما لیکې فې د غې تو چې هغې ډیر بچی راړي دي خټې اوسلو یا شوي ده ځکهفااریس په لغت کې سطي الوا صحتته په معنا د فرهخواوالی را ځيواون لافاېدون نه د بړی داسې بړي چې د غې نوور اولهړل بن وي. والله بیکون نهنو بالکل نو جووا ده ب کهغله وي چې هغه نو جووا دا <تصفح> او د سرهړوعملشته د نام اوانم ب نه ذلكک درمیا نه د پهمن د بډوالی اوزوان اللی کې یو یاد دوه بچی روړیدي. امام مجاہد وی عوان ست وی. العوان من البقر هیلتی قد ولدت مرتن بعد مرتن عوان پا غواگانو کی اغیت وی چی یو بچی روڑ ورپسی بلم روڑ دی دا درمیان تا وی عوان بین ذالک درمیان دا پمند دی کی ففعلو تا شوخی ما ته امرون هاغ چې تا شو له حکم کې ديشي وګوره دا تعالی د غوا د ذبح کولو حکم کړو چې کما غواې ذبح کړي نو بس دوی غاړه بخلاسوي دا الله حکم به پروش وي هدهې پکې چو چار اختیار کل نسختی پرعالم کالو دړلهنا ر کولی دلو کامونږ د پاه د خپربنا یوبلهنا چې bayیانو کېمونږتهماللهها ا ای أي شله او نوها س د رګ د در د غاب دې رګڅګ د قال موث السلام فرمايو ان هو ب ششان دا د الله ان بهقرتون. بشك داي و غدا صفرا و زيلا فاقع اللونها خالص الدرند دي فاقع اللونها امام كساي فقع لونها يفقع باب فتحنا رازي اذا خلصت سفرته جزړواله خالص وي فاقع اللونها خالص دے رنگ ندی یعنی جزړوالی کی خالص واله دے د ځړ رنگ نه بغیر پکې بل رنگ نشتا سید ابن جبیر رحم الله د فاقع اللونها باندې کوي صافیت اللون صفا سوترا رنگوالا دا تسر الناسيرين خوشال وک چون کولرا اباظ علماء و د تاسر پمانه د تعجبو ده پ کی چي ک چون کولرا دمبره استرنگل ش سوق ور لوغوري پ تعجب کي وا چي تسر پتا عجب کی اچوی کتنکو لراب قالو بیلی ادوی ادعو لنا ربکا دعو غوار مونگد پاردخ پل ربنا یو بایل لنا چی بیانو کی مونگتا ماہیا صدا داغوا انن البقر بیشک داغوا تشابہ علینا گڑا وڑا وَإِنَّا أَوْ بِشَكَ مُنْغًا اِنْشَاءَ اللَّهُمْ كَدَا اللَّهُ خَخَشِي لَمُحْتَدُونَ خَامَ خَالَرْ مُنْدُنْ كِيُوب قَالَ مُوسَىٰ علیه السلام فرمائی لِوِنَّهُ بِشَكَ شَانْدَادِ يَقُولُ فرمائی اللَّهُ اِنَّهَا بَقَرَةٌ دَاغْوَالَ لَا ذَلُولٌ نَدَجُوْتِي اګه مغوا او وای چې ایوی کوي ارټ کوي د ته جوثي وای اچی وی ارټ نو ور یغه ته ناجوثي وای زمیدار شي وا خرسي غوي نو دا وای وای جوثي دی او که جوثي نه ته خو فېجه نه کنا هاه باي کيده شي چې زدارو سخلک راځي بیا وله د پښتو تجربه لیم کې وای او دې دې ورو ته طالبان نه دلی دې اته زموږ دی علاقه کې خوشتا مون قبیلو کې وې ارط په خوب کې دی د رپوی خویلې شلې دی له کته وایي چې ارټ نه نه کړی نه ګی ارټ لاسه ولا وای ارټ خوبي کې لا ذلولن جوتین را اصل کې ذلول صاحبدارې تا وای لا ذلولن نذ جوتی شوی ذا جوتین را د او اد ارط اد ندا تاسو ير الارضا چې دی دیګ نیمکه اڑول وی ای وی دی کنی وی ولا تسقيل حرصا او نيده خروب کړي او بکړي فصل لرا ارطم نده کړي مسلمت سات لشويدا اے مسلمت المعنا وصحيحه الله بفيها سحی داو سحی پکی نشتا او اللہ دعیبونو نساتنی دا مسلمتن ساتلی شوی دا بعض علماء دا مسلمتن مانا پا متوحرتن سرکڑی دا حرامو نا پاکا دا نغسب دے او ندغلا دا اے نغسب دے او ندغلا دا غسب دیلو ای پزور دے چانا شیر رونی او او غلا پپټری او شیشان رونيو مسلمت سن سات विश्वدا او داد ای ګونو نا پاکدا لا شیا سفیها ابن کثیر معنا کړی لا ایف فیها نشته صاحب پدی کی او غنو صلی خدا سے معنا کړی ابن کثیر وئی لے سفیها بیاز دی کس سپینوال نشتا امام مجاہدوئی لا بیازن ولا سوادن نپک سپین رنگ شتاو نطور یعنی لیس فی آلون غیر لونی ها دخ پل رنگ نبغیر پک بل رنگ نشتا قالو الان جئتا قالو ویلیو دویب دی بان اسرائیل ویلیو دی بان اسرائیل ویلیو الان ذا ظرف زمان له لازم البناء تف فتح با نبني او ذا د الف لام نه ددي تجرید او خالی والد رسنی وي اس جئتا بالحق دیدی کی حق نہ مراد اغا حق نہ چدا غیب بالمقابل باطل وی وید کدی وی له چوس دے حق او کا مخ کے نہ حق وا نو بیا خودی پدی کافر کې دل اولما ولي کلی ول اولا عدم الافار غره خبر دازي دئ کافر نو حق دي کې اغه حق نه مراد شداغي بالمقابل باطل رازي بلکه حق نه مراد دله کسو اے پورا بیان دې بالحق اے بهقيقه وصف البقره و ما بقيا اشكال في امرها تفسیر مدارک کی معنی ده حق کئ اوسترا تلل کلب بالحق پا پورا حقیقت بیان د غوا شرا او شش کال پک پا پات نشو تفسیر ماجیدی کی وئی اب آپ نے پوری اوصابا پوری اور صاحب بات فرمائی وز دی پورا صفا خبر و کام ویلی و جوی وز رات للدی و کلپ پورا بیان سرام فضبحوها نو دا غوائی زبح کڑی وما کادو یفعلون او نو دی چې دا کارې کڑی خو خو الله وی نو اللہ ورط توفیق ورنسیب کوم وذیمه واقعات دا دا هغه مقصود لکه مونږه مشایخ د دواړو واقعات او پمنس کې خپل صدا سينشته کوي چې دا د قتل سبب د قتل د وجه نه سبب د غوازه ذبح کول بلکې جدا جدا واقعات دی الجمهور لما ويداغي وجه در لمس کې رشوه واذ قتلتم نفسا یاد کا روح چھ قتل کڑیو تا شو ی اور نفس فد راتم فیها نو پجگن شوی وئی تا شو پبارد دی مقتول او نفس کے واللہ مخرج ما کنتم تکتمو اللہ اپسباب د دې قتل کې علما او دعا قوال ذکر کړی دا قتل لې شو یو وجادال وېثرو او دا غلرو وحيصا نذير وارد أغسر نکاح قول غتل فمنعه عمه تر من يكونو فقتل له نذ سر قتل کو وحمله من قريه الى قريه اخرى فالقاه هناك ذخل كلين بلك دي لهرول ثرثاو کو ذيما وجدالا اي ثريو دا اغدر مالو نذد ميراث پتم نوار سلهو پخپل نيټه پبريكنا سو جله چا مال پتم دا وي دي بکل بردكي نو كلا تلوارو کي اورا شي قتل دي نده هغه ختلکو بلځ کې غرزولو نوده وې چې میراضم را لفااتې شي او دیت به معوالم بیا مثال اسلام غورژونندې دی او دا قاتل له راغې چې دما تره چا وجلې ترې سی ترې چا وجلې او دا کلی کې دی نو بس دا به کړي دا موږ او تاسو لغې جوړ پیغمبران موجود دي خو پغېب نه پويي قاتل ور سره په سلرودي موسی کلیم الله ځکه کله موسی عليه السلام پغېب نه پويي بل پسوکه بیا بل سوک بسی چې پغېب وو پوي شي ځکه یو جنبه اهلي لموي وي علم موسی څوبن شوذر علم غیب علم موشه کې بوت ارجمان وې بچي د موسی عليه السلام علم چې پغېبو کې کار م کوي وې د منګا کور کې وسیله وې د پغېبو به کوم ننور خلک یادې خوایې کبد وایې کلیم الله پغېبو نه پوي بل شوق دې چا کوي ادر شان واقعیات ترغیب او ترهیب کراغلي الله د حبيب په زمانہ کې مې شې قتل شوه دي او د قاتل فتنه لږي پیغمبران عالم الغيب ني پیغمبر موسی عليه السلام ته پت نشتا لكوس خلقو د غلط معلومولو س طریقې جوړي کړی دا ټوني او دا دروودی دی باندې اس یو سره بدنامولی او ست دی دا او خوبل <سؤال> شعر ویستو سپیرا ولی په کې به خبر نو بس پیچ هر څوم په سینه ودی دلته اوزم جمعې له اوسو کا ساق د دل دل لري نو جل تراله مالهيره موږ رسول الله رکیه شاغلا کړو و و سپی روز دیو وی مونږه تماشا کوي په باندې مرګ لري و دوی د موږ د پین سینه مو حجوب لره راوړی د بسو کراړه کوي کوم ډیر وای شو مغلا نه کړه و چې سپی علان کې غوړ د انګريز قانونم دارې چې ک سپی څوک د پنسین اونیو یا چا کراړه لاړو په دی باندې جرم نه ثابتېږي قانون د انګريزم دارې دغه مری بس څنګه به پی سي لاړي شي دښمنی پی جوړ شي نو دغلا پته چاته لګي ما سي واد الله نه بل چاته نه لګور پیغمبر موجود دی تاس کیسی کہانی دی دو قرآن واقعہ دا مقتول پروتے اقاتل خپل کو داوی ک موسی او هارون علیہم السلام جوندی دی خو په غیب ون پويږي تر دي چې الله دا غیب دا بار بندوبست جوړ کو فد رتصم فیھا لا فد رتصم انا وا اختلافتم فیھا आवाज مانا کړي اختصمتم فیھا تاسو جگڑا شورو کڑی وپاغی که ابازی مانا کڑی مام زجاجو ای و ایدا فداراتم مانا و تدافعتم یو په یو ور غرزولا او زان خبرد فکولا ابل پا بل ور غرزولا فقل ندری بوهو نمون فرمائی لیو او و حیدی لرام بے بعد ها ای ګور جمهور علما دیوې کدا سیما نه کوي ا توجه مداوی ذب بعده ها زمير د جمهور و پنیس د بقره تر راجیده لکه امام روح المانی ابن کثیر او سمرا مفسرین چی دی جمهور اید بعده ها زمير وا تر ویلو مونغا ایدری بوহু او وحای دی مڈی لرام اگورا دو اید روح زمیر دے نفس تراجی دے دا تذکیر پا دیت بار دے چه نفس پا تعویل دے شخص سردے یا دا نفس پا تعویل دے انسان سردے یا نفس پا تعویل دے قتیل سردے نزک زمیر دا مذکر ور تراجی کنے ورن نفس تا زمیر د موننس راجی کینگی تق ندربو نو فرمایلی موږ او هي دی وجلی شی وی لرا به بعده ها په بازه اندامونو د دی خوا جمهور وای د به بعده ها زمیر چا او شیخ حسین علی نوور الله مرقده وی د به بعده ها زمیر د نفس تراجېره نگو را مانا دا ای دا, دا ویلی و منگا او و حیدی و جلی شوی لرب باعد ویها پا بازی ان نفس لاسے لاس تراوا چوئی خپے پی خپے تراوا چوئی کذالک یوحی اللہ الموتا دارنگی جواندی کئی اللہ مڑی نو دے برا جواندے کی یوری کمایاتی ہی اوښ تاسوته خپل د لالو نشانات د قدرت لا الله کوم تکیون دی اقل نه کار واخلی د دا چې داسې وکل آغا مقتول الله را جوندېکو دومره ژونېکو وي زهديوارو وجلې مو بس بیا مرشو داد د الله قدرتو او د الله د پیغمبر غمبر موجې ځوا و ګوره بړې ژوندي شو والله در ته قدرو خلو په کار خداو چې ستاسو زرونه نرم شوی ثم قصد قولو بیا کوم بیاڅخ شوی ستاسو زونه منبه د ذلك پس دې ژونې کولو د قیل من بعد ذلک یہی اشارہ وا الى احیاء القتيل ابا جو اذا مخ کی چ سمرت اللہ قدرتوں تیر شو لٹو لیشارہ بیا شخصی استاد سوزننا <تصفح> من بعد ذلک فصد دی مخکینو نشانات و دلائلنا وق <تصفح> کی ستیر شو ګور د چانه شادوغان جوړ کله تیر شو کنه دارنګ غاره روعت کو ویره رور د ویخه او لکه د وریه ځې پشان ولاړو ګرد کاړې نه دولس جنی روانې شې او ګرم بړې ژوندې کو نو من بعد ذالک کی اشاره ده ما قبل ما سبق تول آیات نذرا بیا شخصي استاد سوزړونا من بعد ذالک پس دېنا فحيک الحجاره نداکانی دازون پسخوالی کی دکانو غنتیو او اشد و قصوہ یازیات پسخوالی کی دیده کم دی او کی دو لماو اختلاف دے چدا پا کفسمانہ ابانے دے ابایی دو سوچ والا کوئی دی لفظ او بارکیو اشد و قصوہ یو قول دارے چدا پا مانا دواو دے فَهِيَكَ الْحِجَارَةِ اَوَ شَدُّ قَسْوَا وَأَ شَدُّ قَسْوَا دَا عزُرُونَ پَشَانَ پَسَخْوَالِكِ پَشَانْ دَكَانِو اَوَ شَدُّ قَسْوَا وَأَ شَدُّ قَسْوَا او کل او پا مانا دواؤ رازی لکو گرئی تا صددی مثال پا سور دہر سورت الانسان کے یو کم دیر شم پارکی سور دہر رازی او داغی عیات مبارک او گرئی سلی رشتم نمبر قرآن کې او پا مانا دواؤ رازی ف بیر ل حکې ر والله تومن هم آمن او ک او په دواو دو د هواو دی سرلی رشته مع یاد د دصورو لسان سودارار فس بیرلی حکې ر نو صبرو کهبيبا د پاه د حک د خپل ر والله تو دو ط داري م کووه من هم د دو نه آې من دګګار او کاف وکهفه او دنا شه دشانورپې سره مررسلات کې راب اوګې د سر مررساش پهګ معات اوذرن او نونظررن دکیم او په معه د اے دید فارہ چوزر د خلکو د فہ او نزرن او د فارہ د خلکو د یرولو نو یادا او دې کې پمانه او پمانه د وا او دې اچھا داسې وې دې چې او پمانه د بل نه فہیا کل حجارا نغرمه نه سشوا دا زرونا پسخوالي کې د خانې غنډيو او اشد قسوا بل اشد قسوا بلکې زیات پسخوالي کې او په معنا د بل له او په معنا د بل راځي لکه سوره سوافات ګورې درويشتو ما فارکي او د سوره سوافات آیات ګورې يَوْسَل او وصل وي نمبر يَوْسَل وصل وي نمبر ایاس غوری و ارسل الله الی او یزید و ارسل الله را ل گیو منگیو نسله السلام الی 1000 او یزیدون بل یزیدون بلکې د یو لاکو نو یا او په معه د بل ل یا دی کې اعبام د په مخطببانې و پشان پهشان د کانړو یا د کانو نڅخ خبرې ممه پریخوا دی ته او د اام وي لکوګورېدي مثال سرې سبا کې دو ایشتما فار کیو ګورئی کلا او فمانه دی بہم راضی سورہ صباح سلیریشتم نمبر آیات ګورئی او دا دو ایشتما فار کی راضی وګ د یاد دې جمله تو ګورئی و انا او یاکم لعل هدن او فی ضلاللم مبین و نه مُنْغَدَ د الله بي به مومنان وي او یاقومیا تا شوې کافرولهله هودن خا مخه په لاهسمو او في دوله ل مبیین خبرې ممه پریښې او کلهدي توي او کله داېوي د تخیر دی کته وی چې دا شنو د کارو اون او دا اختیارم دې چې دا کارو نم نو کلا او په معنا د تخیر راځي لکه جالس الحسن او ابن سیرین یکدا حسن بصری سره کینه رحمه الله اک محمد ابن سیرین سره کینه تات تخیر دواړو نبه دین دواڑونه وسکه بس دین بسدکه فحیادا زړونه پسخوالی کې کل حجارا فشان دخاڼیو او اشد قسوا یا او اشد قسوا یا ډېر کلک پسخوالی کې دخاڼو نا وإن من الحجارن غره زنون شخصی زنون تا ګره شخصی راضی الله دې زمغو استاد سوزن ده سخوالینو ساتي حافظ ابنی قیم رحم الله او داغره کله کتاب دل فوائد و ما ادور با عبدن بقوته اعظم من قسوۃ القلب سمرا عذابونه چې په بندر اغلی دي دی خو د دین له یعاب بنی چې زړی سخشي زړی شخشو د جوان مقصد هیر شو قبر هیر دی دا علماء وی خلکو دي نو ځن کدن کې براوي خشي نو ځن کدن کې شکر او فیده بوش دو خوال شو. او التراب یخشه وکړه زړی سخشه وی الله پیدا فی دا کړه د فارض وی لیکول د شخصونو او صح زده د الله نه ډیر لري صحتی او ګره د دې د شخصیدو علما کرام او علماء ذکر کړی حاضر پس صحتی یو حدیث ده او عمدت تفسیر کې وایي سناده صحیح ده د ترمذی شریف حدیث ده عبد ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وئی چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی لا تکثروا الکلام بغیر ذکر الله ډېر خبرې مکوئ دا الله د ذکر نه بغیر فإن کثرۃ الكلام بغیر ذکر الله قسوت للقلب ډېر خبرې دا الله د ذکر نه بغیر زړه سختوي وَإِنَّ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنَ اللَّهِ الْقَلْبُ الْقَاسِي او ډېر لوري په خلکو کې دا الله نشو کې چزړي سخوي نو وره خبرو سرس کې نو د نن زمانه طالبان او طالبات غوډو خبرې کوي نه وای بس ګلغه دې درس باندې ټول ملک په مخه خالص دی هاوای خبرو سرس کې دی پر خلا کې وځره کې کیسو کې بازار کې کوي امو جمعه ترپا مخه کوي سمو خیال له جمعه ته کې رګو نه دا کپار نه رګو نه را پايې ډوګ ډېرو خبرو سره زړه سختيږي ډېرو خبرو سره سکی راغي و چې طالب ټول نه غزنې خوې نه جوړه ابي سره کې او ګنټي لرا چې ستر کې اوشي کېنا ا دې ور سره دا سي شخصو کې نه څټول د قران وای خدای له جړا نه ورزی ډېر خبره مکه ویا بھائی سب ډېره خبره نسوخه زموږ د علماو ذکر کړی دی وای خبره کډم رقیمتی وی لکه د سپینو زرو نو چپواله د سروزر په منځه نه والی چپ کې څه ښه حالات شوی کوئی چپک خیر دی ذکر کوا امر بالمعروف کوا نهي نن منکر کوا درو شریف وایا خو ډېر خبري دنیوي مکاوا او حدیث کې راغلي وای د یو مسلمان ناری نه زنانا د ښکلی اسلام نه خسرا هاه وای من حسن اسلام المرء ترکه ما یعنی وای د خل مسلمان نه خسرا هر کله ما لا یو خبره کنه د دل فایده شنه له دنیا نو بچب شته الایانی خبرې پیجه نه شنه مثالونو موږ نو په پیل نشه احلیل ملک لایانی خبرې دی له وجنه دنیا فایده شنه له اخرت لکه ته چاله کی شي څو روکړې یاره وې مونږه نغله لاړو بار بل لاړو کراچې له لاړو بس کی سوار شو یو ګنډاری ورله سر کراچې ګوري کی څوکا سمره نه کوي دی عمل لا وکیو لیکري شي ا دنیا وی پیسی نه لسمره پیدا او شدی تلایانی نه د دنیا فائده شتا ا تا یو ل <سؤال> سفر نام خلکو ل ذکر کا ا خلګت لانی د شو جواب ورکو دغه کدی خبرو کی غیبت او د بل سپکاوی لشتا هوته غداوی ما داوی نو یو ګنټه دی او سبرا جردیو شو ها بای رضی من حسن اسلام المرئ ترکه ما لا یعنی د خپل مسلمانای نه خاصه را خبره مکه و چې نه پکې د دین فایده شته او د دنیا ازمږ دی علماء هلي کلی علامه او سمره چې الله سره نږدېکت حاصلې دم رب جب خاموش کیږي سمره چې الله سره قرب او نږدېکت حاصلې د جبو بس کیږي جبو بخا موش کیږي یو ځل یوزالقاضی شمس الدین شه رحمت الله رهناس او ذکر اکولو کم مدرسات کیجی شیخ رحمت اللہ علی دفن دے شیخ القرآن مولانا محمد شیخ القرآن غلام اللہ حان سیب رحمت اللہ تعالی نو قاضی سیب راگلے اگر ذکر اکول یا سکسان پوختانا ناش او یو گلتا خبری ہو که قاضی سیب روغک نکلنے ایلی جواب ورکولو خپل سو خپل ذکر کی اختاؤو داد دی چې چدا جبد زکر ذکر باندې لګیا دا, دا خبرو نشه دا خاموش صدا ده الله دې قرب او د رزلیکه ذريه وي الله دې موږ ته سلام توفیق راکړي یو حدیث بلم دی وی کې علما او ذکر کړي وي سلور خبري دا د انسان د بدبختیا نه خره یو جمود العين سترګو نه اډوخ کین راضیز لې سختوګدوګدو مدونکایي او د دنیا دو پار دیر دویه رسته و این من الحجارتی او بیشک زنی دکانونا لما خام خاغ دی یتفجر منه الانهار روانی گی داغین نهرنا و این منها او بیشک د دکانونا لما خام خاغ ی ش کو چې چيب اوچي په منځ کانې دوځای شي فخوروجو من هولم نووری د غ نه اووبوب منه او ب شکه بعضې د د قانوله لما خا مخاغدي یحتو راار غړي د غر د سر نه من خشیت الله دو وجد یرد اللہنا وماللہو ندی اللہ بغافلنا خبرام عما تعملون دا آغن چه تاسو کم عملک ویب تاسو کم عملک ویلہ دا غیننا خبر ندیب نگو را هر شکی دا الله یو یرد وی گو د غ نروونه روان دي ستا دسترګو نه سومرهښکله اړی کان و چا او شوي ستا په زړکې د الله سمرره یا راړله هر شې ګوره الله دومره شوه چول چې دی پې د الله غ یاره محسو صی کوونه دا ګټه ده کوچ د کلډ شو دی پاری کله الله رب ال عزت صدا دمرا یا رب رتلا چا پید الله نه یریږي حدیث فاق کرغوی مثال دی چې پکاણો کې دا الله یا رو دا الله او رسول محبت شتا الله حبیب فرمایلي حدیث دی دوه مبارک وید تبوک نه راتلو نړم به دم په غرونو کې لوی غر ده او حد دمديني موروري ډېر غرونه دي د غرونو غټ غر پکې سره او حد نه رودا الله حبيبي هاذا جبل دا ونحبه ذا غر ده منصر ربنا ساتي او ور سر مين الا اے غرم صبح پیجندو نبی علیہ السلام صحیح و کې کراغلی نبی علیہ السلام پی ولارو صدیق رضی اللہ نو مر اسمان نزی اللہ و انہما ولارو نو دا غرد خوش آلین دا سی خوزیدو ارس کولو اللہ حبیب و ارتخبہ مبارک راواج و نبی کلار شا فا انما علیک نبی و صدیق و شہیدان تا دا پیغمبر معجزہ و چه در دو شهید در کیگی یا پای وی غرکلار شخ وزما پتا الله پیغمبر ولار دیو صدیق دیو دو شهیدان دی ایو فه شهید حدیث کراغلی الله رحمت صلی الله علی محمد و نوریت بو جی اد الله حبیب مخ کے خطبه چبوی ندک جوری او چتن واغی سر تکیاو والهوا یوزنا نو اور توئی چې زما غلام دی وغه دلرګي فقار پويږي نو کمراله حکم کو ممبر بدر لجوړ کی نو د الله حبیب ول کی اجازهت نو کړه بیا ور ته اجازه تو کو بدلی برابر سره دیز دی زه د غابه مقام دے قسم پکې خزونه دی قسم سری نو د غابې مقام د غزور ہونا اغه غلام دا غرید لرګینا منبر جوړ کو تعالی حبیب په درې مپوړې کناسو ناسو منبر کې شو جوړې تعالی دا حبیب د ممبر درې پوړې ل پاوله په خطبه کې ناسو وي ابو بکر رضی الله عنه چراغ نو ادبن پدی دوي م وکي ناس عمر رضی الله عنه په درې م کې ناس دا ادب د وجه داسې تاریخ لیکلې عثمان رضی اللہ عنہ چراغ نہ ہیران شجوس پس حکومتری پوڑای وی او دریو اشخاصو پیناست تکڑے ویک په دې کتنای کې نه مخلک وی عمر رضی اللہ عنہ سره ازان برابر کو پمنځ نه کېنم وای بابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سره برابر کو دراغه نیخ پا غدر مفوڑای کې نه سوچتا پات خلګوزه بد بدوک تل بد بد بدوک وره که پدی اولا که ناسم تاسو بوئی اب غمر رضی اللہ عنو سرازان برا برائی پدوی اما بموئی صدیق رضی اللہ عنو سرازان برا برائی دا خودچا خیال که رضی پیغمبر سرازان برا برائی دا اللہ حبیب چی پممبر که ناس تو دا غد کجوری تنی جڑا شورو که دا سی او جرل دا جڑا پمز جیدی دا بایی کتونو صحبا او آوری دا الله حبیب ور منبر نا راکوشو روایات کلا رولے دا سے کلا دا لکا بچے جاڑی او کراغلی کلاوله دا شه کلا رضا لکه بچي جاډيو مورسيني سر راجو کی وای حسن بصیر الله چوبه حدیث وی او گه جړلس اوخ کی بیت وی شو خلکو ذیوت کجوری د تنید الله د حبیب سره محبت دے او د نبی په او فراق جاړي صادق فل نبی فمحوت صبر جڑا او کا دغه انه کې الله دایو دغه چولې دا الله حبيب وایي صحیح حدیث دی وایي په مکه مخرم کیو کانې چې اوثم فی جنم د نبوت مخ کی چې زو ور سره خوا کې تیرې دم نوغه کانی بوي السلام علیکم یا رسول الله سلام دی پتا شهد الله رسوله بعض وی دا حجره اسود ا بعض اهلی المویده او خان د مکی کوسو کی ابادو بند بن راغله ته الله په حبیب سلام وی نګر عرشی کی الله دوم رشور خی ده چې هغه پی جنې وی کانو کی دوم را شعور ده او ګرد الله دیار نتی نهر روان شل او وبث روان شوی اوستا پر لکه دا الله سمرا يررا سمرا الله ند الله بغافل عما تعملون نا خبر دا اسنه چې تاسو عمل کوئ او د دې آیات ځای د نور لکه حشر آیات یو استمولې کوي هرشی کیا را را وی کدا قرآن میرا لی گلے وی پیو غر لرئیتا ہو خاش عم تسود عم من خشت اللہ لطاب کتلے وی چیاغ د دا اللہ دیرین ٹکڑی ٹکڑی شوی وی سور احضا بیاتو لی کئی دعا و یایم نمبر الله وی ما دین امانت پاس مانو نظم کو پغرون و پیش کو صعبین ان يحملها اغید دې د پورته کې دونا او یریزل او انکار د خیانت کولونه دارنگی سوره اسراء کې راضی آیات ځان سروری کای سلور سلوېقم وان من شین الا یسبه به حمده ولا کلا تفقهون دا سې شېنيстаў او نکوالاړه دا او کتا ته تخسي او دروازې جوړې کې کانک پزمک فرودک پدیوار کړي بهارو اوچو لون شه دا الله ذکر کړي سورې مریم آیات قرآن سورې کې 9 نمبر الٰہی العالمین فرمایېن قریبه د اسمان نه اوچوي زمکه ټوخړې ټوخړې وګرځي ان دعو للرحمن ولدا چې لا خلق الله تا د اولاد نسبه نکي ان قربانه چې شرک سره اسمان زری زری شي زمکو اچوي او دا غرونه رو غرزیږي دا ګور ار یو شکی دمر شعور او احساس دی انسان توی تاسو کول نو هر شهدا الله نه یریږي ارشی کی دا الله یا را زونا مو ایس اخشل نو ور زلو دا دا الله نډیل لري کی زب نرمی کی پس نه قران په تلاوت باندې او کلد سنت طریقې پنیت قبرستان تتل پکار دی ابا قبرستان ته لاله شجيده زما سه به او درنګ لیو ک سات دې تره روانم مرگ دین یادول دارنگی دارنگی زمائی زتمندو قرآن تلاوت دی سر ازدنر میگی افتت معون این یؤمنو لکم آیاتاسو میت ساتی این دا چی تزدیک بو کی دا استاسو د خبرې يا ان يؤمنوا لكم ايمان برائ الى اجل دعوتكم دوجد دعوه سنا وقد كان بيشك وفريق منهم يضل دوينا تاي ودلو يسمعون كلام الله او يغى كلام الله ثم يحرفونه اب یاف دی کی تحریف کای من بعد ما قلوه فصد دین چ پوها شي په وهم علمون او دای پو هی چی دای دروغ جن دی افتت معونه خطاب چال ز افتت معونه خطاب دد الله رسول علیه السلام او مومنان تا او تسلیوه لورکی افتت معونا آیاتا سو تمو امید لرئی افتت معونا آیاتا سو تمو امید لرئی این یؤمنو لکم داگنی چی دی بیمان روڑی ستاسود داود دوجنا دا و قد کان فریق منهم بیشک او یو ډل د ذوینا یسمعون کلام الله کلام الله نسمرادی ولې ټول علماو لیکي تورات شریف ته مراد ده او داد جمهور مفسرین او قول له دا یو مسله وه چې قران ته یا وځي کلام الله نه وې نور آسماني کتابونه ثم کلام الله وې ها به ما دې ویلې تخصیص دې قران ته کلام الله و نور ته نه دی خو خبر داس نه دا دي دي کې دا کلام الله نه مورات تورات دي او دا قول دی ابن عباس رضی الله عنه ان عن هماره او د جمهور مفسرین دي بعض نور اقوام ذکر کړی خوا او علما او دې ذکر صحیح قول پايات کې سر کلام الله نا مورات تورات شریف دي لکه څنګه قران ته کلام الله وای دارنګ تورات شریف تم وای يسمعون وغبينهم وغني سي كلام د الله تورات تا ثم يحرفونه ابي اپ کی تحریف کای د الله کتاب ته وغږني شي او بیا په تحریف کوي چا چې وې دي چې د کلام الله نه د الله او خبري دی چې کوهی تور کې د موسی عليه السلام سره الله کړی وي او یا کسانه په میقاته اولیا بیقاته سانی کی بوتلی علماء او لیکلي چې دا قول درس نه دی بلکی دیرے کی دا کلام اللہ نا تورات مراد دے ثم یحرفونہو او بیا دی تحریف کئی پاغے کی اید یهود علماء بدا اللہ کلام تورا توریدو اب بیا بے پاغے تحریف کولو نو حرام و نا حلال بے جوڑول او د حلال و حرام بے جوړول او تحریف لفظی او معنوی دواړه کړی دي هغه د الله کتاب کې تحریف معنی او لفظی دواړه کړو تورات شریف کې او اهلیل ملکی کې قران د تحریف لفظی نه محفوظ ده او تحریف معنی په کې خلق کړي الله دې موږ تاسو ساتي دایب ویاپدی کې تحریف کو او دا دا دا تحریف ذکر پگنو صورتو کرا غللے او گوری تاسو سور مائدہ شپگم اپارکی سور مائدہ او گوری او دا اغی آیاتو گوری یو سلوی نمبر دا دا دا تحریف ذکر اکڑے یو سلوی اختم یاد کی وئی اوگد ایاد دے ویوحرفون الکلمہ من بعد موادعی ہی تحریف کئی دے الکلمہ پا کلام او خبر د الله کی من بعد موادعی ہی پس دا غید سیزا یونونا تو دا دے دے تحریف ذکر دارنگی سوره نساک امراغلے حیاتو لی کا اشبک سلوی سوره مائده کې ديار لسمات کې د دې تحریف ذکر راغله او اکثر لما واي په يهودو کې تهریف لفظي مو او تهریف معنوي مو اگر قران کې څوک تهریف لفظي نشي کوله او تهریف معنوي په کې کوي هي د قران یو مقصد دې د هغې د خواهش مطابق کله سوې کله بل سوې ای داوم الله د سو موږ ټول د عالمان کی او داس چې د درس نهټوکه جوړهکو چې کله په کېڅوکه دن نه کوو کله سکبار کوو کلی جننتتی کوو کلی دو س کوو کلی اهللی حق نه جوړو او کلی د اخلی باثلو نه جوړو دا ل د تبای خوی دی چې قرآ نهدي داسې جوړي لکه ستا کې تابوي کله پڅوک سررم په کې روباې. اقل به شوق سے کہ جنت لرسے نو اپ فکرو باسی دتی پورٹھو کی و سړے نکئ د بتہریف لبزین کولو او تحریف معنی بهم کولو و اذا خلق الذين امنوا آمنو هم آمن بعد معقلو پس دې لچ خبر په پوښ وزد زود اینات دو اجنے دا سکول و ایذا لقل لذین آمنو کلچ ملاوشی دا یہودیان داگا کسانو سرچ مومنان دی قالو آمنا نو دیوائی منگا میمان روڑ دے و ایذا خلا بعدهم الى بعد کلچ زانتشی بازی ددوین بازی تا د خلله از مخکیمتیې روقلې په ل کېلا راغلیناغ معنادي دی کې نه دا خللو ا و هلته په معنا د زذهبو د ور سررففو عدلته خللا معوه ا دا انفاه د بعضدو هم میلهادین کله چې شي بعضې د دو نه بعضې ته قالو نوای دا اتو حدثونهم اے اتهخبرون اصحاب محمد صلی الله علیه و علی وسلم دمشران دي کشران او سوی اته حدثونهم آیا تاسو خبر ور کوي د مرګرود نبی علیہ السلام تا بما د اغ خبر فتح الله علیکم چ بیان کړی دی الله تاسو ته تا تورات کې د صفت د محمد صلی الله علیه و سلم نا اذلی وراله یی په کتاب کې د نبی خیر الزمان صفات دی ځکه قران ویلی چې تورات کې د نبی علیہ السلام صفات دی باغي خلق وبخبار ورکو مومنان تا جه زموږ په کتاب کې مستاسود پیغمبر ذکر نه اتو حدیثونه او آیات او خبر ورکوې دي مرغروضه نبی عليه السلام تا بما فغس فتح الله عليكم چې بیان کړی دي الله تاسو تا د صفات د نبی عليه الصلاه والسلام نا ليحاجوکم به لحاج جو کوم بیت د د کې د موفلی خپله معنا نه دمراد بلکې موفاله په معنا د سره ل یته جو کوم بیت دا مومنان ب د لنیسی په تاسو بهی په دغه خبرو چې کوم ورته تاسو دی بدلیلی سیدہ بی ہی زمیر راجی رے دی ما فتح اللہ تا لیوحاج جوکم دلیل بلی سیدہ مومنان پتاسو بی ہی ستاسو پدی خودلشو خبر بانی فعند ربکم اے فی الاخرہ پا خیرت که ستاسو در رب نوانده و ای با چې دی د چیزمونگ ده پیغمبر صفات دده کتاب کشت خونی منل یا اند ربکم ماناوا فی حکم ربکم ای پا فی کتابیهی و حکمیهی ستاسو در رب پا کتاب بدربان دلیلی سی و ای با تورات راڑی او په تورات کده اللہ ده حبیب صفات دی اگر چې دا یې غبدل کړیو اے تورات کې لیکلیو چې دا الله حبيب برازي سپین رنگ به درميانه قد به له دې بدل کو د ابیاس پځه وی به اسمر غنم رنگ به آو د درميانه قد پځه وی ثویل اوږد قدمه سمرا سمرا خبري د الله په دین کې بدل کړیو لیو حاج جو کم بیهی دید پارچ دلیل بنیسی دی پتاسو بیهی ستاسو دی بیانشو خبرو دو جنا عند ربکم پا کتاب او حکم درف ستاسو کے افلا تعقلون آیا تاسو دا اقل نکار ناخلی. نو دا بے وسیت کولو پدین باطل بانے او کس حق خبر بچا کولا نو دیبتی اغی من کول چدا سبنکوئی اولا یعلمون آیا دی پوہیگینا ان اللہ بیشک اللہ یعلم پوہیگی ما پاغا یسرون چدی پتوی وما یعلنون او حغ چدی سرگندوی اگر دیجئے پوری الله دی یهودو دن علماو ناکار خویونا عوادتو نا ذکر کل دی دا پارا چی دا دی, دی امت پا علماو کدا سران نشیب ای د خپل مفادو د پارا دا اللہ کتاب بدلول را بدلول او د الله د حبیب صفات بدلول را بدلول نو کله چې ګوره د هغه د ناکار او لمای شو ناکار خوونه ذکر کله اوس د عوامو ذکر کړي هغه دا یو مسله کتاس لاسو کوه یا بھائی چې يهود او د اهله کتاب د عوامو نقصانات چې قران ذکر کړي اول نقصان سره دا اول نقصان دي ایاص مبارک کړي او منهم او زنید د اهله کتابونه امیون آوام دی لا یعلمون الکتاب پوہیگن اپا کتاب الکتاب نہ مراد دی دے کی تورات دے لا یعلمون الکتاب پوہیگن اپا کتاب اے دے اللہ مضمت نے کرکا اکمد ہے کہیتا سلوہا ہاں ہاں بدی بیان ہے صفت بیان نو دا مرز دی ومتم لگے دله سمره سمره مسلمانان دی او په قران نه پوي ها واي ازګ بار ختمولو کې يهودري خبرې کوم دي په دا الله هديته موږ دا کمی پوره کی زموږ عوامي تب قد نارینه او زنانه او چې سمره ده د الله په کتاب نه پوي تغشند کنه اند تقبل کلیو محلله کې او ګورچ سمره ته آزاد دی بیا په ګورچ پدی عوام وزنانو نارینو کی دوکه سانت خو له شي په کتاب الله پوي اپدنه پوي دو خفم ندي چرته مو شغل دي لهږي جوړي دي چې زپارس خو هو جاړ بدی چې په کتاب الله نه پويګم وګور په کتاب د الله پويګم نه پر نه پوي دو خفم دیو شوف چې بيوشي خفن تر مرګ ول دي زمون اصل بنیادی د تبهه سبب تداله مون په ارشه بویرو خو پسنه بویرو راوی د الله په کتاب د ارش یه اهمیت شتا خو د دې لشه چې بچیله قران مخایا خلقم جزر ودی و يرل پخلی مخلیشان ولو قایا الا گاندلو چلو خایا قران سمبای خو دې لشه قران قرانم ولو خایا نو ګره په ارس پويګو خو بسنه پويګو ا مصله دا سره کو څو په ارس پويګي هي او زنانه پارس پويګي او سړي پارس پويګي بیا زونه جوړه ړې انور لیلی کارونکو خو په قران نه نو کامیاب دي کنه ناکام او که سړي په هیڅ هم نه پويګي خو په قران پوي کامیاب دي څنګه سر. ده نن موږ سردا ټوک شوې په ارس پويګو خو بسنه پويګو ا د بل پلاس کې څه معلومو چې دا کار دې کا کوټره زنان په خو جامو په خو کالو یو سره په خوشي او بدشي پويږي کئ نه پويغو پس نه پويو دا الله په کتاب نه پويغو یو یو جنادایو فکر د منګ مساله به الله حل کی دا په نارو په جلسو جلسونو او په مخونو بدليدو نه دا کوم ټولو د الله کتاب پلاس او کرا وا غسطو نو زمو د ټولو احوالو کې به الله تبديلي راولی دیو جن دا دام محنت تے. چید اتول مسلمانان دے قرآن تکی دی. اگر دا سی ناس تا امنا ماتاسو لام خی ہوئے. چیزو کینا ما اتاسو اللہ بدر دیواما تاسو کینا احمایل بدر دیواما نا قرآن تکینا چیز دی سمانا دا سپیغمبر ویلی سسلف ویلی آخل کلو آیا. اگر دا سی ناس تا ایجیزو ناس تیم اتاسو لسپک سپوری واما تاسو کینا امان اسبک سپوری وائی. دا خو منورم خل د دینمو لري په نه قران ته صحیح مانو کې نه ستدا ځنه نار قسبيته د خبري ਕਰਨ او صفه کې وبا سا راشداد الله کلام نه دي تکي دا ګور دنیاوي له خاص سره کوک ساده محمد تقی عثماني ذکر کړی دی رحمه الله محمد ادریس کانده هلوي رحمت الله له ډېر لوی عالم تیر دی تازو گردی کتابونو بانی دا لغاتو کتابونو زمون دا عدبو کتابونو بانیم سور سورا حاشی دی دا قرآن تفسیری بلکره دا آگر دا تفسیر نمم دے معرف القرآن دا تفسیر نمم دے معرف القرآن دا بخاری شرح اشتا آدم اشکات شتا نورو کتابونو اشتا دے رلوی عالمو وی دنیاوی لحاظ تارا محمد تقی سے وی ساده سادا مزاج ہو وی بچی ته سیکل اغسط یو کال پور خبرته بابا جی دته پیڅه راکا نا غجیب الله زکو پیڅه به ور یو کال فسوله چاوږي مولانا صاحب سیکل پتی دن چلی ور دنیله ها سرسوم رسیده ساده والي ورس کاپیا وو کناکا مول اوس کې اوسه دیازو نه جوړه قرآن د خبر نه ډیرو خيار ډیرو خیار د خو پدې نه پوې کی صاحب د نور داغه سادهواله څومره ضربالمثل له نور نور واری پم ریاسل جنن کی پاتیا او رزق کی دیکه له نور لنوار په سر رزق کی دیکه اتیا او رزق کی دیکه له او طالبان او مولیان چې خپټه عراق کې خواری کوي نو په دوا کاله کی له نور نور ورس کی او غاتیا رزق کی ټولولو لیکل سادهواله څومره عجیب واقعیات دي داغه د سادهوالي الله وي وامنهم اميونا او زني پدوي کې عوام دي لا يعلمون الكتابا نپويږي په کتاب باندې هي د الله کتاب په معنا او په مقصد و تفسیر تفسير نپويږي الا ماني استسلام منقطع د زکا ماني اجدينس د علم نري الا ماني لیکن روان دیدخ په لوازوگان خو احشات وفسی وانهم الا یظنون او ندیدوی مگر غمان کوله کله کورومیون جمد امید اممی چات وی ملا یکتوب ولا یقرأ هرغه چات وی چې لیکل نشی کوله او نلست شي دا عرب مشهور پوميون سرا زکه دی لیکلب نشول کولیو لستلب نشول کوله ویزنه فدای کی عوام دی په کتاب الله نه پويږي سوال درازي چې په کتاب الله نه پويږي نو شنو نقصان به شي توجہ وکړنه او سه ای ير مال قران نه راځي نو څه چلو شو شنو نقصان خو به تر نو چی کتاب الله نه گی نو بیا بیا پا دروغو تیرے نو اچی جوان د دروغو پا کسو کہانو تیر کو نو قبر کې به کامیابی پستر گوئی دی اچی قرآن در سره دی پا رنا بانے با وخت تیر کې دی وجن اللہ مانیا علماء و گن مانا گانی کنی اللہ مانیا گرا مانیا دروغو تاوی ادی تاوی تشا آرزو که او حقیقت نشتا لکه گورا یہودو بوی او نسواراو بوی وقالت اليہودو یہودیانو آئی چلن یدخل الجنت اللہ من کانا هودن وقالت النسوارا لن یدخل الجنت اللہ من کانا؟ یهودیان وی جنت تبنزی مگر یهودی او نسوارا وی نبزی مگر نسرانی اللہ وی تلک امانیوهم داد دی اسیارزو گانی دی بدلیل خبری دی یا مانید دروغتا وی الا مانید دروغدکی سوپسی دی او آورت شیعاتوین و محرف محرفین و خودلی دی اللہ مانیہ قرآن الله اللہ دے کتابیلیم نشتد تشخوایشاتو پسیجیم اور اہلی کتاب و عوام و قرآن پر ایرخی و نمانیہ سو روان دیبو لن تمسنن نارا اللہ ایاما معدودا اور بممتن رسیگی مگر یو سورزیم قلبی وی نحنو ابناء الله واحباه دتاروږه کی شو په سیزی دروږه په سیزی د امانی ته ما نه غانې ولم باو خړی ته شو کی شو کهانو په سیزی امانی ته تلاوت سموي لقد امانیه په ماناده تلاوت رازی لکه روس تو سوره حج کې براشي وای ما سی او پیغمبر نور علي گله الا اذا تمنا اي اذا قر ا كتاب الله الخ شيطان في امنيتي نامانيت استلاوت تم وي يادا چت شپا الله تمنا کوي او نور حقیقت نشتا د تشو دروغو په سيزي ن إِلَّا الله يز نور ندي د مګرګمان کوون کیت او پهګمانبانې عمل کب فوي حال قدوي لل نه دغ کسانو دپه یتهون الكتابه چې لې کتاب محرف کتاب کیا لفللام دا هد د لې کتاب محرفف هر کتاب نه اده لکې کتاب محرف حق خبرې پکې بدلې کړې هلاکت او تباهي دې وځه اکسان د پاره يکتوبونل کتاب هغه کتاب محرف چې حق خبرې تل ریکړي او دغه فزې باطلې دنکړي بيديهم فخل لا شنو ويل ګره هلاکت او تباهي توي باز وی ویل جهنم کیا وکند دا او سو سو کال بکت سڑیپ کی روانوی اللہ دی پناہی را کی وی ویل ان حلاکت او تباہی دیوی دہا غچا دپار چیلی کی کتاب محرف بی ایدیہم پخپلو لا سنو اے کتاب قاسم پلا سنو لکی نو دی بیئی دی ہم قید لگولو کی فائدہ سوا سوچ مرے بائی اے وی دا اگر آکم لا سنشی لکھل دا با گور سبا گواہی کئی آوائی اکو تا پی گڑی وڈیو لکھلی را خپلاس با دربان گواہی سمجھے لا سنو با گواہی کئی کنبا کئی یہ او حج که نمون خدمت مکن آغای وی ما پا گودو مانی تصبیحات وی وی ورابیرالجیب نتصبیح رویستی وی داوالی وی ما مولا رویستی شیمات رشتا خوب پا دی زکا نوام پا دی گتوام چه اله العالمین وی سور یاسین کی وي اليوم نختم علا فواههم و تکلمنا عیدیهم و تشهد ارجلهم و تشهد ارجلهم بما کانو یخصیب الله وی پخلاو مہروا غوردا الله شنو خبرې کوي وګور دا نن بلاس په قرآنی ښه کنا په دې ځل لیکل کوي دا ویلا شنو کوي نو که چا په سی باطلي خبرې ولیکلي کنز لی ولیکلي او د حق خلاف ولیکل نو دلته وی به دې هم غوردا الله ستې دکل دی کوي دیو بغوا خپل لاس ب دربانې ګواو کې یته بل کېتاب لکې کې تابې محرف بیادي هم پهخپلو لاسنو ثم یقوللوونه بیا خلکو توي بیا خلکوي هذا من عند الله دا د الله دته ر نه لیکل د خپل خوښساتو او د خېټې و دا دی وېداد الله د طرف نه دی ليشترو به د پارچ واخلي پدي او غوره کی د مخابلې ثمنن قليل اغه پیسي چي لګي دي فويللهم نو هلاکت دي د ویره پارا مما د اغسنا کتبت ای دی هم چې لیکلی دی لا شنو دلوي وویل اللهم مما یکسبون او هلاکت دی دوی د پاره دا غصه نه چدی کسب کوي ای مما كتبت ای دی ما چې لا شنو لیکلی دروغ دی بهتان دی او ځان خبرې لی او هلاکت دی دوی د پاره دا وسنه چدی کسب کوي او دا حرامي پیسه د الله د دین په بدلولو اخلی او دا د دای زریه معاش دا یو آیات کې دری پیریو وي ویلون ویلون ویلون باز ولما ولي کلی وې دای ګناحو نذريو نذ کې درې پیریو فويلن بیا وي فويلو نو یا وی ګور د الله د حبيب صفات بدل کړیو نو پاغي ور تویدې څه دې تباہي وي دریم دیم پاللې درو جوړ کړیو او دریم پدیبا نړشوت هوشتو نو درې پیرې ویلند د هر عمل <سؤال> سره مناسب دی د دې د هر عمل سره مناسبت <سؤال> سره <سؤال> وي دې څه د دي ثباه او دې د پار دی بربادي وقالو لن تمشنن نار الا ایامم معدودا امام قرطبیو ایات کیس وی ير ورکید تبدیل او د تغیر او د زیادت فی شرعنا تعالیم مگو تاسولم ویگوری <تصال> خبردار دین کی تبدیلی را نوالی تغییر را نوالی زیادت را نوالی امام قرطبیوی <ویفا> فکل من بدل و غیر <آه> او ابتدع فی دین اللہ ما لیس منه و <ولا> في اجوز فی <فيه> فو داخل تحت هادا الوعید الشدید والعذاب الالیم تشاء ذا الله دلبدل کو تغیریو کو فدن کې نو نو خبرې نو د دې د آیات د حکم د làn د داخله ځکه اعتبار د آیات نزول لرنی وی العبره لعموم اللفظ لا لخصوص السبب نو درې پیری وهلاکه او تباه وقالو لم تمسس النار إلا أياماً معدودة ویلیو دی هرګه زوبانه رسېږي مونږ ته اور د جهنم إلا أياماً معدودة مگر یو سور از دشمیر ادي سور از نه سم راځي د آیات ب بیا بیا راځي لدی دې کی تفسیر باندې چزان فوحق یودا د چې دی د رازو نسل وی خرزه مراد وی دی سلویخ تو په تفسیر کې علما او یوسو اقوال ذکر کړي یودا چې دایي د جهنم د یو طرف نه تربل طر طرفه پوری سلویخ کال مزل ل. ویمون به هر کال والا مزل پا یو رس کی ختمه نو با سلویخ رضی جدیری که بل پلویتیو تیو دا قول دی ابن عباس رضی اللہ عنہما دی نبای سلویخ ترزو پتعینو تفسیر کې دا قول لی چه دا جہنم دی یو طرف نبل طرف پوری سلویخ کالا مسافت دی امون با پا یو یو رس کی دا کالا غا ختمه نو سلویخ ترزو که بل پلویتیو دیم خل دا د دیوی الله مونږ نه ناراض شو او دیو کار واره کی نو قسمه خورلو چې سلوی خرځي بدای تا عذاب ورکو یا و مجنت تور دن نه کوي وای دا سلوی خرځي صرف قسم پ پوره کوي هرگز او باندې رسیدي مونتهور الا ایامم معدوده مگر یو سور از دشمير پوږ شه کول باندې دا کول د حساني بصري او د امام ابو العالیا رحمهم الله دې درم کول دا چې دوی مونږ د ښې عبادت کړو سلوې خرزي داسلوې خرزي به مونږ ته عذاب ملاويږي بیا به مونږ جنت ثروجو دا د ځان یو خبره جوړکنه وا اگر په تعین د ایام معدوده کې چې سلوی خرزی دي دا درې اقوال علماو ذکر کړی دي زم قول دا دی په اول قول کې درې تفسیر نو اسینه ناغینه سره درې جوړ کای په اول قول کې څو زم قول دا رې چې ایامه معدودنه ورش مراد دي اې دا يهوود خبر واسته نه د دین ته جوړ نه کای یهودو با دروغوی چه ده دنیا تول عمر وزرکا د ده دنیا عمر سلے وزرکا لده او د هر زرو کالو مکاولکی یو کال عذاب بملاویگی یو رض عذاب بملاویگی نو بس یو رضو کې بازاب ختم شي او بیا بممدنی اورن روزو دا قولم دیبن ابباس رضی الله تعالی عنہم آلین یو قول داو وقالو دیبوی لن تمسن النارو هرگز ممتب اورن رسیگی الا ایاما معدودا مگر یو سور زی دشمیر اے دشمیر یو سور زی او دا وممتاع عذاب رسیږي نور باندې وی نور بمنګ دې عذاب نبياره استې شو قل قلو فرمایا اتخذتم عند الله عهدا ايا تاسوني وليد الله سره سوادا فلن يخلف الله عهده هرګز مخالفت كون کي الله دخپل وادي ام تقولون بلکی وای تا سوال الله تعالی ما ها لا تعلمون چې تاسو په په هیله غین نا کې د عهد نس مراد دي نو الله ابن مسعود رضی الله عنه امام بغوی په علم التنزيل کې وای و ی عهد نہ مراد توحید دې لك الا من اتخذ عند الرحمن عهدا رست مراشي یک سوګ دی مانو د توحید پاکی دا مرشو نو دل امیش اور نشتا دغه قول دی ابن عباس رضی الله عنهما دی اغم دی قول سرا یو شان دی اے وای آیا تاسونی نی ولید د الله سره حلقل حل تم لا الہ الا اللہ آیتا سو لا الہ الا اللہ ویلی نو لا الہ اللہ ینچا کی ایمان شرعی وی نو دیبا امیشا فعور کی نوی کد گنا پا مقدار وردنکو نو بیاب اللہ رابار کی نو عہد نم راد دو عہد دے آیتا سنی ولد سر سوادام بل ينخلف الله عده هرگز مخالفت بون کی الله د خپل وعده ام تقولون بلکی وایتاس علی الله فاللا ما ها لا تعلمون چتا شو به په هی دی مخکی آیات کی یو خبر پاتې شول یشترو به سمنن قلیلا اې ته الله کتاب يهود بدر روه کا خبره په ب سامنې قلی له غستو د پیتی لګې وئ دای چې ساهست لغې تی لګې وي ې ورته لګې وي ځکه په دی فنا راځ دا پشي د چا سره ووف ل یا لګې ورته ځ کوئ چې دا حراې دي او حرام ش کې براقتې د براکته شي لګې که ډیر وي ذکی ورثوی سامانن قلیلا سمراات کی ویلی چ حرام به برکت وی لکه ځان سرولی کوي آیات سوره مایدې سلام نمبر سلام نمبر آیات لکه آغه آیات مبارکه کې فرمایي سوره مایدې سلام آیات بكل استل خبیث وت طیب ولو اعجبک کثرۃ الخبیث فَاتَّقُ اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ او فرمایا ندی برابر حرام او پاک اگر کد حرام و دیر والته آتاد جب کیا حرام کا خزانی دکی نی وغی کی برکت نی تا سلام اخ کی سنوئے با قرار کران روان نی يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِسْ فَدَقَاتِ حرام مال د سود الله میټاووی نو پدی ته بار دې تاوې ثمنن قليل حرام دي حرام پیسې به برکت وي د دنیا دا شزونه ټول فاني دي بلا من کسب سیئتن ای ویا سید زانه دا وی مکوې بلا اولنا من کسب سیئتن هر چا چې کو شرک اید جمحور مفسرینو پنیز کې کی نه شرک مراد دے گناہی کبیرت ندا مراد و احات و تبیحی خطویعتو او گیراؤ کا پدبانی دی گناہ ددو شرک اکڑو او دے مرشو تو بے وی نستا اید اید شرک په حال کی اللہ عزباللہ دنیا نلاڑو پهله کا صحابناري نو دغه خلکووروالهدي په هم فيها خادون ت بد په کې شاب نو نه مرات شکو او کوفرت او دا د سف او د جممهو ل کرامو مسک دے چا چې شرکو کو او دا شرپي هاته وک هه پدي شرک مرشدې پدي شرک مرشو توبې وینستا وګور دا مساله چې څوک د شرک په حال کې مرشو د د اس کېمد بخنه گونځایش نشتا ا ک څوک شرکو کو خلا جون دې ا توبې نو توبہ سر اللہ شرک او کفر معاف کړي ولینا هرغه چا چ او کو شرک واحات وتبیہی خطیته او یی هاتو ک پد باندې دی گناہ ددې گنا په هاتو کا یعنی دی شرک باندې مرشو فاولائک اصحاب النار ن در خلق کاوندان دور دي هم فيه خالذون و يبدئ بيدور كيا ميشا اللهم لا تجعلنا منهم والذين وكسانا منوچي مان روڑے واعمل الصالحات يمل نيك دي ليك ایمان شرعی دے او د الله دا حبیب د سنتو مطابق نیک اعمال کوي اولائک اصحاب الجنہ ده خلق خاندان د دا جنت دی احل ده جنت دی مستحق ده جنت دی هم فی ها خالدون وی با دی جنت کې امیشا اللہم اجعلنا منهم وید اخذنا یاد کاغ وخصی اغسطی ومونگا میثاقا اک لکا و مضبوط وادا بنی اسرائیل ده بنی میثاق وی کله کې مضبوطی واده تا دیوژن او لمعود میثاق باندې کړی العهد المؤكد غایت التاكید دا غوادی تا وی چې بنته ها مضبوطه وی او کله په قسم سره مضبوطه یاد ات کاغه ور چې هغه استو او مونږه کلاکا او مضبوطه عادت بني سراي نو نا دې دې کلاغه استو دویداد علیہ السلام د شان رويستل او د سرو می په شکل کیو واده تیوا واستا وادي نعمت دارافات نارستو یول می دان او شپکه کله جوړ دې د عرفات ورستو یو میدان دی وادي نعمان ورتوي د ادم عليه السلام د شان الله ټول بشير ويستل او دينه د خپل توحيد او د وا غصا دغه عادت سي مراد ده اوس وادي نعمان لوي کله جوړ دي بازارونه دي یو څلور ډېر نیک ډرایور مونږ ورزولو مکه مکرمه کې حاجیان نمبر سره نوما ورته وادي نه امان لورا سیږي به حاجیانو له جمهور سره واقعا ذکر کو نوما ورته واقعا ذکر کږي دی وادي نه امان کی دغه شان د دې قران یاد کی چې راغلي زاده ملی اسلام نشانه الله به چې ډیر خوشاله وي ما سره وقور کړي تفسیرونه دې کوم یاد دلاندې وي اوس چې لاړ شم بیا وي زمنکل زو وادي نه دوادی نامه نسخله له بازاره ده توایف پلاره چیزی دی کی الله دا وادا اغست وي ويقول ذا له يا علماء لیکي دا وادا چې الله پیغمبران رولي گل نو د انبياء فجبد دينه دا وادا اغستا اغي ک لنبي خبر سوا لا تعبدون الا الله دا ګوره خبر دې خو پمانه دې انشار عبادت بن خوئی مگر دې او الله لا تعبدون الا الله عبادت بن خوئی مگر دې او الله بکوي دې او الله عبادت او بندګي بکوي نور کونی لیک غټی لیک دی مړ دیو ک ژوند دی, دی ناغه مخلوق دی او د مخلوق عبادت نی و بل والدین احسانن او د مور خپل سره بخسلو کوي ور الله قران کې د خپل حق نافس د والدین او حق ذکر کړي وي ای وای مونږ د نش نه چاپېشتګړي او بیا د مونږ تربیت چا کړي دا والدینو کړي سوره حق حق ناپس د والدين او حق ذکر کئ او ثم رضایونو خدا یو ذکر دی لکه سوره لقمان ای ازان سرولی کئ سو ار لسم دارنګید سوره بنی اسرائیل ک راغلی و بالوالدین احسانن او د مور پلار سره خ سلوک بکوئ دا غید خبکان او پریشان ای کارونا بنکو ای وَلْ يَتَامَا دِيَتِ مَانَا نُسَرَامَ یتیم چھا تاو ای بنی آدمو کچی دے نابالغ او اوپلاری مرشی اب بہائیمو کی علماءو لکلی چی موری مرشی نگو را دلتاو ای دی یتیم پرورش پکے خپل یا پردے دے وسم گو را دیر نیکان خلق دے ای ګور معاشره کې سمره یتیمانان دي او بیا سری دي پدې ګور یتیمانانو یو الحمدلله کار جوړی وی تربیت تربیته ضرورت وشته قران سره د امبنتي جنت پروید الله حبيب وې چا چې دې یتیم پرورشه کو کخفل یو کپر دے دے دی زو دی به جنت کې داسي او هغه څه در لښکاري وای جنت بوم وی د پیرامبر گاوند غریب بوم وی دین لوی مقام دشا لوګری سره جی دی کلی محلا علاقی کی سورۃ یتیمانان دی دای د دا دینی دونیوی پروریش خیالو ساتا د یتیم نخپل کای ان پردیک ښه همیشه د پار یتیم بد اخلاقه لوی شي ا کوی یتیم یتیا وی لاس منورزی اجدول جداده په خور او غیره لاس ورزي په ټول اسبک باندې قبضه لري غیره خلل ورزي او لاسف ورزي ويواله چې مساله دا سره لکه خپل بچي مناسب زور ورکه ادب ورکه رويت تم د ادب ورکه د دې سبق باندې مزور او زور ورکه او د نړۍ وې تعاليم په یو کا ته خلق د سيداري جوړي کړی چ پاری کګن خلق <سؤال> را جب شوی دی یتیمانان سره کوي وردا ده دي خاور غب د انا وکافل الیتیمی کاته او اذا او چچا د یتیم پرورشکو په جنت کې بدا س گاون میانيو نو مور پلار په دویم نمبر کې ذکر کلو الیا تا ما یتیمانان والمساکین او مسکینان اے غریب دے ناری دا زنانا دا بی اسری دا حدیث کی راگلی ہوئی سوکتی دو کنڈو بی د دا پارا مندی وئی نو دادا سے دیکل مجاہدی فی سبیل اللہ لکن اللہ لا رکی چی جہاد کئی وقولو لناس حسنا وائی طولو خلقو تخیست خبری خایسته خبره سری ابن عباس رضی الله نماوی دل لا اله الا الله حکم ورثو کئ او د دې دعوت ول ور کئ زکه د لا اله الا الله نه خبرو کایسته خبر نشتا یا با یو حسن خلق توایایایایسته خبر رشتیا وایا خاص کر یهود د الله د پیغمبر بارک رشتیا وای صفته بدلوایما رشتیا خبره خيستوي او چبيات تعلق دي دين سره وي اباژ وي د حسنن مراسره واي خلکو ته خيسته خبري مخارم الاخلاق مرادي خولي اخلاق سره پيش راځي هرچا سره نرم لهجه سينوال کوي لکه الله موسا او هارون عليهم السلام توي سوره دعاه کي فقولا له قولا لينا وي ايه زمادوارو پیغمبرانو فرعون تموليگم خورت نرم خبرو كيب ايه اي سوك بده موسى و السلام نا افضل پیداش اذا فرعون نا بسوك ناکاروی خودوارو دمرلوی اشخاصو توید چ دم رغاټ کا فیر تم نرم خبرو کئ فقول لهو قول اللینن ان نرم خبره مقصد دانه غري چې حق پټکا حق دی وی خدا اخلاقو دایره کی دی دعوت دی ایمان دی وی خدا اخلاقو دایره کی دی وی وای طول خلق لخاست خبره او حاست خبری سری امر بالمعروف کوی او نهی عن المنکر کوی وا اقیموا الصلاۃ و فباندگی کوی پر موژوانی بې ځوانه وختامز با جماعت ادا کوی وا اتو الزکات ور کوی زکات ثم تولیتم بیا وډی تاسو إِلَّا قَلِيْلًا مِّنْكُمْ مَغَرْ لُغُنْ تِكَسَانْدَ تَاسُنَا وَأَنْتُمْ مُعْرِدُونَ او حال داده چِيَيْتَاسُ مَخَلَوْنْ كِي بعد يوم فسرين وي توليتم او معردون دوارا خو يوم آنالا ندلتا خو تكرار راغه زكا توليتم كم وي وعورده او معردون كم وي نو د فد تکرار املاء ما من به الرحمن کدا سدا و اذا انتم معرضون جمله دا آو او و و حال مؤکد د تل ثولتمنا یو د فدا او د لی وای تاسو او حال داده چی تاسو عادت داده چی مخړوی یا د فد تکرار داده ای تولیتم بی عبدانکم و انتم معردون بی قلوبکم تاسو اوڑی دیلی وی د بدننو پیت بار او حال دادی چې تاسو اوڑی دون کی دزرونو پیت بار بانی دزرونو پیت بار بانی یا اول کی وی واوڑی دی نو انتم معردون کی وی و انتم عادتكم الإعراض تسوي عقومي عادت مد مخارول وإذا خزنا عيادك وخشي غستي وبنغا ميساقكم كلكا أو مذبوط وعدت تسنا لا تسفكون دماكم نبتو ويخبلويني ولا تخرجون أنفسكم نبروا بشیخ فلم جنس من دياركم د کور نو ستاسو نا ثم اقررتم بيات اشقرار کړو وانتم تشهدون حال د چیت اشغوا ح دې کې واخي طرف ته اشاره کوي توجوه مړه مدینه منوره کې د الله د حبيب د هجرت نامخ کې يو دو غطي غطي قبيلية يو تبع اوسو بل تبع خزرجو ده دوارو پا منس كي جنگو نبا نبني قرعزة ده يهودو يو ادلاوا ده ده اوس قبيل سر دوستيوا او بنو النظير ده يهودو بل دلوا ده ده بنو خزرجو سر دوستيوا د جنگونو کې دیو بل مدد ب کوو په دی کې به قلو قیتال دو د چکل کله به جنگونو جنګونه ووشو کدی بهغې ل بیا بهې ی دووي یاره په شریف کې د قیدیانو د خلاصو ډرهجر دی نه الله ورتهی په یو خبره عمل کې چې کېدي را خلاصې چې دا ظالمانو سره مرګې شوي او مړکو د مړکوو غ کې او د وطن د شړلو غمیم نکې چې د کلی د نه او شړلو په شی په خبره درې قبیلې د يهودي د ځوا ما شوروي بني قريزا او بنو النزيد درې ما قبیلم دي يهود و بني فينوکاو او د دری وړو د الله د حبيب سره واده ما ته کړي او نمبر پر نمبر دای د دا مدینه منورین شړللی شیو ای آیات کی وی ممک لک و آداغستی و لا تصویقون دیماؤکم چی خپلی وینی بن تویوی تو سوال دارازی اولی سو خپلی وینی تویوی یا سان دخپل کور نشڑی اشکال مانی پوش شدی نو داغی جواب و لماو دا کڑی ددی دین یو کار یو ندا ټول ډوله ډاله پشان شان د شخص واحد واق. نو د یو قتلول د ځان قتلول دي یو شړل د ځان شړل دي یو توجی علماء ودا سکړي یا مراد د دینه قصاص ده اخفلی ویلی متو یو چې قانوني شرعي دي او تابن قتل کو نو د قانوني خداوندی مطابق به قصاصن قتلې د تا خو د بلې چې توی کې نو خپلی د تو کې دو مقصد, دو مقصد دی نوزی لکدیر دا دی مقصد د ددارې اکه دا معام شوولهما دام درسته ده یو سړی به ځان نهوجې د ب ووقوب د وجې نه د خپل کور نه دی نوي لکه ډیر داسې کافر دي د خپل کور نهي خپل ځان قتل کې. لکه و انسان ته تکلیف رسیدو مصیبت ورسیدو ازان قتل کو یا لاړو ازان لی وانه کو په غرونو سهاراونو کی ګرځیو کورې پری خو نو په دې عموم کدم داخل شول اولی دې ځان لی وانه کو د کوره وتی اولی مصیبت راغله او داغې د وژنزان وژنې کله چې اغستی و منکلک عادتا سن لا تصفیقو نه دماکم نه تو ی خپلی ونی ولاتو خرجونه نه به شړي عامافسه کوم جنسپل مندیار کوم د کوروو ستاسوونه ثم اقرتونم بیا اقرار کړی او تاسووتم تشهدون او حال دا د چې ی تاسو ګواان تو مګ ځانو کو پهور پااس یمبر اځ زیمه بازار کو لکه تاسو له شوټی درکیا بای اځانو کوي او کس بای نور کې نه خل خپل زیبار هکه چاله ضرورت وي او داسمو د سرونی نو مجبورې درم یا आकाश چې کار وای نو موه او بانګو ثُمَّ أَنْتُمْ هَٰؤُلَاءِ بِيَا دغ كَسَانِي يِچګور واډم کا او تقسلون أنفسکم و جن يخفل هم جنس وتخرجون فريقا او شړي و باسي يودل منکم د تاسونا من دارې د کوروو دا غنا هرونه ع تاسو مدد کوي د یوبل سره عليهhim د غې مقابل کې تzwa هرونه په مع دتهونونه د دی د یوبل مد غی مقابلله بالاسم پا گنا والعدوان و پا ظلم و زیاتی ای پا گنا و زیاتی او ظلم کداغی مدد کوئی بالاسم پا گنا سرا والعدوان و پا ظیاتی سرا ادا شیئر گو رضا مو دی پختنوکو کدی الله دی مسلمانان و طول نوبازی و نوبازیاد یهود و وسم دی په لو غوري د دې به او خپل وی د لا چې ظلم کوي ادب المال او جداد رانی شغه دې ورسای کوي ابای ادب القور روان اي اب بل کل د وطن نه جړيو بس دغه پښتنو کې بعضي میراتي کې ینده یوازې کوي ک قوم ورسره دا غدي يهودو صفته د بل کور روان کوغه در په در کو او په ظلم زیاتی کې دیوبل سره مدد کوي اګر په ظلم او زیاتی کې بدهوبل سره مدد نکوي لکه انا روا کارو نکاي ظلم کوي نو خپلار دې نژوي دی, دی مدد نکاي اګه زوي دې نو پلار وې مدد نکاي سباد الله حضور کې بده دي جواب ورکولوي و اياتوكم سارا او کراشتا جو تقیدیان تفادوهم نو تاسو فدی ور کوي د اخلاصول د پارا یهود بوی پتورات کی د قیدی د خلاصول ویجر نه و هو محرم علی کوم اخراجهم دا هو زمیر د شان ده او دا زمیر زمیر شانیم مبهم وی او دا اخراجو همروتو جمله ددي تفسیر دی وهو شان دا د محره منعلعل کوم حرام کړي شوي دي په تاسوې وطن هم دوط یو شړل دی یو پهلې جلاوطکو د تن نريو او د ظالمانو مرګې شوي قتل دی کو او سو د قېدي د خلاصو ډیره جر ل فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْدُ الْكِتَابِ آياتا سوئیمان ساتئی پا کتاب چیاغد قیدی خلاسول لی وَتَكْفُرُونَ بِبَعْدٍ او انکار کا وید بازنا چیاغنا حق قتلول دی او دوطن شرل لی فَمَا جَزَاؤ مَانَا فِيَوَا في فَمَا جَزَاؤ نَدَ بَدْلَ مَنْ دَاغَچَا فَمَا جَزَاؤ نَدَ بَدْلَ یفعل ذالک چی کویدا کار منکم دتا سنا ځنی کتاب د فاحش مطابق منی او د الله د دین خبرې ځنی د فاحش مطابق نمني ندسزاد غچا چی کیدا کار دتا سنا الا خیذون مگر شرمندګی دا فیل حیات الدنیا فجوند دنیا کې اے دا الله سدن منل حسن مخړول وې دا دنیا کېم شرمندګي دا رسوائی دا ورګهزیه او تخسب در باندې ولګي او غا رسوائی سوا د دشمن غلابا دا بنی قریزه قتل شل او بنون نذیر جلا و تن شل ذ خیذ یون مراسله د بنی قریظه قتل دی او د بنی غیر او د وطن نجلا وطن نیوا خیزیون خیذ یون مگر شرمندگی لا فل حیات الدنيا پجوند دنیا کی ګره د هرې ګنا او دار کفر دنیا کی سزا وی و یوم قیامت یردون واپس بکریشیدوی الیلی اشدی العذاب صخ عذابتا وما اللہو ندی اللہ بغافلنا خبرا عما ده غصنا تعملون جتاسکم عملک ویب اولئیک الَّذین داغ خلق دی چې سارا دل مود پهنه د دل سره خبره مانی او سره مانی اولائک الذین دعاکسان دی اشتروا الحیات الدنیا چې دی غواره کو د دنیا بالاخره د اخرت مخابلکی اې دالګ نیمګړیو فانی دنیا مخکې او همیشا اخرت شاته ارتا وکو و خففهان هم العذاابو سپک به نهکړی شي د دو عاعذااب والله همیون سرون او نه به د دوی سره مد توکړشي اګهقرآن کې سره یادونه راغلیدي چا چې دنیا غواهکه دا خیرت مقابلله کېپ کله د د دواړو مقابلله راځ نوله وي د دپاره د جهننم ورربئ لکا سوری یونسو گوری دی آیات دتا اید پارا یو لسم پارکی سوری یونس رازی آو داغی آیات مبارکو گوری وم نمبر آیاتو گوری وم آیات مبارک کی فرمائی اِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا بې شک هغه کسان چې امید نشاتی عقید نشاتی یریږي زموږ د ملاقاتنا چېنی اورس بزده الله مخلو درولشم زما د دې ژوند د ظاهر او باطن تپوش وکي وردو بالحیات الدنیا خوشاله شوي د پ ژوند دنیا خو په مقابله د اخرت کې وَطْمَأَنَّهُ بِهَا أَوْ دَي مُطْمَئِنّ شِيْدِي پَدې زلې پدې لګول دي وَالَّذِينَ هَغَ كَسَا نُهُم مَن آيَاتِنَا غَافِلُونَ چې دې زموږ د آياتونو نه خبرې اولایک مأواهُم النار دغه خلق د دوی د سپا کې دوږې دې اور بما كانوا يخشون په سبب دا غیچ دی سکی دغه شانیات راغله د سوره ابراهيم کی وګری د یار لسم افار کی سوره ابراهيم او دا غي ايات وګري ابتدا کی درم نمبر ايه د 2 ميات په اخر کی و اي و ويل للکافرین من عذاب شدید هلاکت دی ویژه پار د کافر دا عذاب سخنا دا کافر سوق دی الذین اکثران بی یستحبون الحیات الدنیا دیخ خوی جون د دنیا علی الاخره مقابل کی و یسدون عن سبيل الله خلق بندید الله د لارنا و ها وجا لټوی دی لارې دا الله لره کوګواله خلقو لشکو کو شبهات پیدا کئ ولاک کفی عد ولعیم بعید دا خلق دی په گمراهی لری کی او دغ شانیات راضی سوره نازعات ک اتم دیش میا تری کی وای فاما من ظا وا اثر الحیات الدنیا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى سوق چې دنیا کې سرکښ شو او د دنیا ژوند د آخرت مقابله کې وګرو نو جهنم زيده او د غشان یاد سوره توبه هم سلی صلیدښتم نمبر یاد ده فلا يخفف عنهم العذاب سپک باندې کړې شي د دوین عذاب ولا هم ينشرون او نبد ذوی شرمد ٹکڑے شی ولقد اتینا موسی الكتاب او بیشک ورکل مو موسی علیہ السلام تکتاب تورات شریف وقفینا من بعده او رالگلیو مم داغی پس برسل الرسل علیهم قفینا پمانا دا اتبعنا دے پمانا دا اردفنا دے داغی پسی میرا لیگلی وقفینا او ور پسی کڑیو منگا من بعد ہی دائینا رستو بر رسول نور پی غمبران و آتینا عیس ابنا مریم البیناتی او ور کڑیو صالح السلام جذوۃ مریم بی بیو البینات سرغندی موجیزه قرطی صالح السلام اسم مبارک په قرآن کې چې اکثرو مقاماتو کې کی ذکر کیږي نور سرسوی ابن مریم دی مختصره جمله کې د څومره کفار او د غلط عقیدو تردید کوي دیکھ رد دی پا یهودو بانے یهودو بتحمت لگولو بی بی العیازو بی اللہ دا دا دا او دا پا غلط طریقہ پیدا نو ای اید دین دشمنانو پلارنو ابن مریمو او را دی یهودو نجری رد کا چلاگئی والدنو بلکہ دا نه پیدا پیداو دا اللہ پا قدرت بانے او دیکی دی سایانو د اقید رد دے ای بوی چه دا الله دے او دا الله زوے دے او دا الله جوز دے نو دروغ جنو دا الله زوے نه دے دا الله جوز نه اے مریم دے د مریم بي بي و چه دے واثے نایس ابن مریم او ور کړي مونږی صاحب ابن مریم علیه السلام تا اولما ولي كريز مريم ماناده فبراني جبه کې خادمه زکه مور نظر منلیو چې دا د بیت المقدس خدمت وکړي आवाज وي د مريم ماناده العابد عبادت کوونکې بینات نہ مراد اغخکار دلایل دي غیپ نبوت باندې یاد بینات نہ مراد انجیل شریف دې یا بینات نا مراد دا غی پنځمو معجزې ری قران دا غی پنځمو تاسو د پنځو معجزو د تفصیل <سؤال> د فاره سوره امران غری دره مفارکه دا پنځمو معجزات الله دا غی ذکر کړي نبینات نا مراد دا غ پنځمو معجزې ری وګری پدریمه پارکه سوره امران او آیات مبارک و گریو کم پنزوستم نمبر بنزمو جزاتی ذکر کری و رسولاً او بگر زومنگ دی رسول بنی اسرائیلو تا او چکلی سالیه السلامی تراغلیو نو فرمائلیو انی قد جیتکم بی آیت من ربکم چې را للمی کړي تاسو ته تا په جنسی مجززاتو سرستاسو ستاسو دررب د طرف نه یو مجزده د انې اخلوکوو چې بشکو جوړوم لکوم تاسوته تا من توې د خټ نه کاهېې پهشان د شکل د مارغو ف ف خو نوپوکې وام په ف فو في نوپوکې و په دی کې ګوردي دی کې دفی ظمیرې مذکر ېکررکی دی ځکه ظمیر دی تو نه او خټېتهاجی دی اوروستتو برراشي ظمیرې مونس د کررک دی سر معده کې وئ ف فښ في الته د في دی ہے ا تاجی پوکے وام پا دی خطا کی فا یکونو توی رم بی دا روغ رمت مارغ په حکم د الله یو موجز داوا دا, دا خطینا دا مارغ شکل بے جوڑ کو اچی پوکے بے والو اللہ بتی روغ رمت مارغ جوڑ کو دوی موبری حلق مہا علاج کوم د دا پیدائی شیلون د مورنا بڑون پیدا د اديسان السلام معجزه چپس ترغ به ورث لاس مبارک راخ کو الله به حکم والابرص عبرج مرض والا واهل الموت باذن الله او ژوندیکوم مرید الله په حکم او اجازهت سوچوي هاوای دوش مریه وای سوچوي پینځل چپاته د لا خبره وه نبي او کومبیما تهاکونه خبردارې در کومپغه چې تاسووی خور وما ت د خیرونه هغه چې جمع کو فی بوتې کومپښلو کورنو کې دا د السلام اسلام کور کې بچا چاپټشیو خوړو عبار به لاغوي د ش د خوړلی کور کې ې شپټ جمع کړړی او دا د ایثالې هسلام مجززهوه وي کور کېدي داشیپټ کړړی دی پینزو موجزو تاوی البینات را ورکڑی وی مونگی سا ابن مریم علیہم السلام تا البینات سرگند موجزی یا تی مراد توراد شریف دے وعیدناہو بروح القدس مضبوط کرو مونگا پروح پاک سرام روح القدس نہ سمو راضي جمهور علماء واي مراد کی جبريل علیہ السلام دے قران او سنتو کی روح القدس اطلاق په جبريل علیہ السلام راضي لکه الله قران کی وی سوره نحل آیات دے, دے قل صلی الله قلنا روح القدس او فرمایا راوړه دي قران لره روح القدس القدس روح القدس نه جبريل عليه السلام, دے السلام, دے السلام مراد ده بعض علماو لیکلي چې روح القدس نه انجیل مراد ده خدغه غوول علماو ورګر زولې چې د روح القدس نه مراد څه ده جبريل عليه السلام ده جبريل عليه السلام ته مراد ده ذا قال ذا اهله الپنیس غره ده اغا نور اقوان علماء زعیف و ضعیف غرزولی و ايدناه بروحه القدس او مضبوط کړه او مونږه اغا پ جبريل السلام سرا الله ورس라이 دي فازت د فار غرزول اف کلما جاءكم رسول ایا هر کرت چراشی تا شو تر رسول ایا کل چراشی تا شو تر رسول بما فر مسائل لا تحوان انفسكم چنی خو خيستا سو نفسنا پیغمبران در شراشی کتاب وال اهل کتابو پاغه مسائل چنی خو خيستا سو نفسنا استکبرتم نو تاسو لیو کئی تکبرو کئی داید دا داود د دا قبلولو نام ففریخا کنبتم نو یاوڈل پی غمبرانو کی تاسو د دروغو نسبت بورتو کو و فریقا تقتلون او بلد لا تاسو قتل ویب اور کزبتم کی تابیرو کو پسیغی دمازی او تقتلون کتابیر کو پسوید فیل موزارئ نو دا حکایت د حاله ماضیه ده او داغي استهزار داغي د دا صورت ته یا مشاکله تل لفال المزارئ وګوره د هر یاد په اخر کې سرازي وګوره 85 کې وای عم ما تعملون ورفسي وي ولاهم ينصرون نذلتم وي فريقا تقتلون دا يا سنوا د فواصل داغي سره مشاكلت فاره فعل مضارع ذکر کا سوفیدی شوي ها ها شو شوي د فعل مزارعی دا ذکر کولو سو وجی شوی دو امیوی جی دره مواهو اتا تا تا یوم لیوم دنجوڑکلی سو شوی دره موا جدارا دلالت دی علا انکم الان فیه اسم ویتا صدا کوشش کوای اخیرنی پی غمبر د پارم د قتل پروگرام جوڑا وی ورکل بی پی جادو کولو کل ورته تا کې کی زهر واشول والاوی زی حفاظت کوم کنه يهود تاسو په سوچ کې چې د اخیرا نه پیغمبرم شهید کئ رد تقتلون د فعل مزاری ذکر کول دری وږي شوی وفریقا تقتلون او يودل تاسو وزن وقالو او دی يهود او اهل کتاب او بوي قلوبنا غلفن ژونه زهمونګ د لم یا غلفون په پردو کی دن نهديبلله نهم الله ب کوفرم بلکې پهلانت کړي دي دوی ل الله په سبب د کوفردوي فقللی لممایومنون نو ډیر لږ د هغهه چې ایمان راړي اګه د غفون دو ماه ګالیدي یو دا چې دا جمع دا اغلف دا دا غلفن علماء کرامو دو مانا گانی ذکر کری یا جمع دا اغلف دا نو مانا داوا که دا وا اغلف جمع شی زونز منگا پا پردو کی دی استادا خبر ورطرسینا نو گورمون لدعوت مراکا وزان مستڑکاوا نو گورمون لدعوت مراکا پیغمبر نو امید کئ استا خبر وې چې مولا ځینا زمونږ زونه پردو کیږي نو پتاو ترا کولو صلی الله زان ستړي کوي چې پیغمبر نو امید کئ او د دید ہدایت اغه تمقت کی یادما نام زمونږ پردو کیږي اے د تورات په علوم ډکشي ویری نستا ادي کي زين ولر د فاته موږ زه خود تورات فونو نستا دا خبره ورته نه سيږي يادمه ماناو دایغو یسن زه مونږه غلف د علم لوخي دي او د علم نه ډک شي وي دي نوور شه پکې زاهيږي نا موږستا علم او دعوت ته محتاج نه یو زه مونږ د علم نډک وی منګستا علم ته محتاج نه یو وګوره د دواله معنا غا نو تای دراځي وګوره یوواله خوقدر لیا دی چې زنه زمو پردو کی نو د دې تای وګوره سورہ حم میم سجده کې سریدشتم پارکه راځي سورہ حم میم سجده او دا غیا ته وګوره پنځم نمبر یاد دوی مقصد دا نو دا آیات بدا سماناشی لکدل تا پینزم آیات کی وئی وقالو قلوبنا فی اکنت وائد ای زنزم پا پردو کی دی ممات دعونا الیه دا اغا توحید و دیمان دا مسلینا چت منگ بلی غیتا وفی آذاننا وقرن او زمون غګنو کې درون نولی دی ستا دا خبر او دل را باې بچ کېږي و من بین و بينې کا حجاون اوستا او زمونږ پهمن کې او غټه پرارده دا پښوکې خلک او استستا زما پهمنک لېره فاصله اوګ دا سمرره د زلو د در دیدو خبرې دي صیدوعا منتهي یاره ته دعوت را کې خو زمونو پردو کې دي ستاره خبر اور تر سیгина اگر غوغونو باندې مبوج رازي سمرزړته درد رسول خدا الله حبيب دا ټول خبرې سکړي برداشت کړي دي ميدان د دا دعوت وي د صبر او د برداشت اے ويفا عمل لننا عاملون عمل کاه مونګه مملکاو مونګه پریزا مونته دعوت مرا کاه دا د اولي ماناتای شو د کومي مانات چ غلف معنا د فردوسی اکدا معنا شي چې زونه زموږ دی لم نه ډک دي مونږه ستا لم ته محتاج نه یو وګورید دې تایید رازي سوره مؤمن کې صلی مومن فارقې او داغي آیات مبارک وګورئ سلورت هي سوره حم میم سجدیه نا الف لام طرف ته سوره مومن نه دې ته سوره غافر آيات غورې دريا ثايا نمبر فلما جاءتهم رسلهم هر کله چراغ لیو دی کافر او پیغمبران داوی بالبينات پسر غند معجزات او دلائل و سرا فریحو زی خوشاله شو بما عندهم من علم واغچدوی سره کملم د باطل وی موږ په خپل عالم معنی موږ د پیغمبرانو علم ته محتاج نیو لکه اوس چاته خبره کوي او غا او بدعاتو دی وی وي موږ چې د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د ای و منگا مونگا ما لمانیو مونږ د دې علم تب محتاج فریحو بما عندهم من العلم خوشالي کی دای فاغه چې دې سره د کوم علم نه خوشال شول وحاق بهم ما کانوا به یستحزیور رانازل شو فاغه یاغه چې دای چې غي پور ټو کې بې قولي ور آیات کی وہی فقلیلما یؤمنون قلیلا صفت دے د پار دیو مصدر محذوفہ بعض علماء دا ستقدیر کړي فایمانا فا قلیلا ما یؤمنون ایمان لغون تیغا چې د ایروڑی او هغه څه له بعضی منی او بعضی نه یا قلیلا اے زمانا قليلا لغنت زمان ایمان روڑی نکزان سرا آیات لکید سورہ عمران دعا ہو یا اے دیک یہود بک شران نتاوی امنو بالذی انزل علی الذین امنو وجنہر وکفروا یو یوډله به تیار کا د اسلام په مقابله کې دی یہود حربوی ای به مخ کې نه تیار کړو چې ساری بلار شي نو پدی پیغمبر به ایمان راوړی نو ما خامبتی واپس را شي کفر به اختیار کئ څه د فار یا روې مو خو دا غني حق پیغمبر نه قوم له پات نه و چر دنه شو دا خو حق پیغمبر نه د شه نور خلکم د دن نه واپش نو فقلیل ما یومنون زمانا قلیلما یؤمنون اباځ وی قلیل دیوې ک پمانه دا ادم نه قلیل دے که پمانا دا دم دے فقلی لما یومنون نلگی مان روڑی او ندیر روڑی فقلی لما یومنون ندیر لگ دے حغش دے ایمان روڑی ولما جاہم کتاب هر کلش راغل او دوی تا کتاب قرآن حکیم من عند الله دا طرف دا مبت د قون تزدي کوون کې د دا کتاب لما د هغ کتاب مع هم چې د دووي سره دی وکانو من قبلو د دې نه مخکې یاستفتی خو نه على الذي نه مدد په مقابلله د هغه کسانو کې کفرو چې کاافرو فلمما جا همرففو هر کله شر اغل او دوی تا ها چدی پی جند له کفارو به نینکار کړه او د دې پیغمبرنا فلعنۃ الله علی الکافرین لعنت الله دی په کافرو هي آیاته مبارکه تفسیر ته سوچ کوی د الله د حبیب د نبوت ملاو دونه مخکی یهود اهل کتاب پدی انتظارو چې اخیرا پیغمبر برازي او دا غي مقام هجرت دال مونګور سر مړګ ریکیو او دا کافر بقتل او jihaduna بقو ا چې کل راغه نوزدو عناث په مخکل الله ریمو تاسو د زدنات اوسات د مدینه منوره کې چې دا کم يهود دیرو تام په دی نېږدې روي چې دا د اخیره پیغمبر د هجرت ځای تاریخ لیکري وای موسی عليه السلام حج تراتلو ټول پیغمبرانو د الله ز کور څخه کړي حاجی نو په مدینه تي روي د عقیق یو مبارک وادي دا. دا مدینی دا میقات ذل حلې فم په دغه وادي عقیق کړي بخاری شریف ودی کې راغلي د الله حبيب وای وای بیگاد الله ده طرف نماړ راتلون کړي راغلي وی تپیو مبارک وادی کی سوالی فی حاز الواد المبارک پتی کی مزو کا نو دا میقاد دا مدینی منوریم پاغم مبارک وادی کی رئی نو پوادی عقیق موسیٰ علیہ السلام تے ریدو قوم والسرد مدینی طرف تے اشاروں کا وی دا خار دا اخیرنی پیغمبر دا حجرت زیده ہے مصالح علیہ السلام بشنگوی ورکا د دای د دو دا مقصد چې نبی اخر الزمان بر عزیذل دا چې په خوانو کتابونو کې لیکلی چې دای د پیدایش ز ماکه مکرمه دا او مدینه منوره سره مدینه وړه ټول کافر او د مخ نه پیژن دا دجال به پیجلی دجال چې کل راشی په ټول دنیا کې بچا کړوي او یې د کوشش به مدینه منوره ته نو چراشی دا مدینی منوری نگیر شاپیر اما ملائکو لاری سوکی بکی مقام جروفی او زیر اے مدینی منوری کسا مقام جروف نو دلتا برانشی او مجدی نبویتا بوگوری حدیث کی راوی بہادا قصر محمد صل اللہ علیہ داد محمد الرسول اللہ بنگلر پس آغازین امی ملائک سکی مخبے وارائی بس بیا به د د قتلیدو لګې ځې پاتې د مدیې منورې نه به شامته را شي بتون مخدته اوته به ایصال اسلام را کوشي او د جاال به قتل کې. د جاال به نو یودو په دی تم چې نهبي اخیرو زمان به راې او چې رال نو ځده ناې شو. ځکهته خلکو د دایی وی کمونگ اوویو جدا پیغمبر دا اللہ پیغمبر دے نو زمونگ مشریق و وصول ختم شوا طول شید معتبری و مشریص کڑے دا شید گڑ وڑے ادائی بدا سوالی نم کول دایی دیدے کی علماو ذکر کرنی دی دایی باوی انہو سا یوباس نبیون فی آخر الزمان الزمان اید دی یهودو بدو مشرکانو سر جنگو نو دیگو ایز زرد چی روبلی گلشی او پیغمبر پاخر زمانہ کی مغبور سر امر گریشو ام مشرکانو تاسو بدا سی قتل کو نقتلو کم ماہو قتل آدم و ارم لکد ارم و دعات غنتی و مقتل کو او کل اچھل اللہ حبیب راغے نو زد و انات دیر پا کدا سیو چه غی حق اما ندو لکہ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ دیل خپتاوا اللہ ویچ خپتاوا یعرفونہو کما یعرفون ابناءہو ویزا مادا پیغمبر دا سی پی جنی چی دا حق دے او درست دے لکہ سنگ مور چې چی خپلنار نبچی پی جنی دلته اوقوله لما او ذکر کړي خواغه ثابت نه روي دی بد الله د حبيب په حق سوال کولو به حق النبي صلى الله عليه وسلم نهریل ملک دي چکم روایت کراغلي او بعض مفسرینو دا غي ذکر کړي چه ديبد يهود چې وکافرو سره مخابله وا نو يب ان نسالوك به حق النبي الامي الذي وعدتنا ان تخرجه لنا في اخر الزمان د ګرزمنګ دین داس هده چې د دلیل دین دی احلیل ملي کې دا روایت ثابت نه ده د شیخ الاسلام ابن تیمیه کتاب ده التوسل والوسیلا د شیخ مرحوم رحمت الله تعالی علیه کتاب ده البشویر للمتوسلین با اهل المقابر نور اهل المولد چې دا روایت ثابت نه ده دیو جنا په حق د فلانی په حق د فلانی دعا تاسو ان کې شریعت کې ثابت نه ده نو شرک او کفر نه ده کو زموږ فقهاوی جدا مکروه دي تاسو ګور فقيه اخرم وي کنه کنه اخرم وي شرعلوه کایا اخرم وي حقیقي وي وي مکروه دي په حق الانبیا او په حق رسول بیت الحرام او کراحت زموږ د فقه کتابونو مطلقاً ذکر کړې نو قاعده دا چې کراحت مطلقاً ذکر شي نو مراد تیسوي کراحت تهریمی وي ځکه تنزیهی سره د قید لګایي نو د عشه نارواه شریعت کې ثابت نه او د روایت درشن نه غورت آیات ترجمه تبیا غری ولما جاءهم کتاب هر کل چراغ له دویته کتاب کتاب نو مراد قران حکیم نه من عند الله الا الله د طرفنا مصدق تصدیق کو ان کے لماد ہ کتاب معهم چدوی سرا قران د ټولو مخکینو کتابونو مصدق ل کانو من قبلو دی مخکې د قرآران د نزول نه ی استفتی هو على الذي نه کفرو د ی استفتی هنا او معه جواهرقرآران کې دا کړ دا یفتی هو با او د خصوصیت د موافقت د مجردو. او دا فتح مانا دا بیان اولوز در لطیر سن بی بما اتحدیسون هم بی ما فتح اللہ علیکم حالتا چاہتا فتح الله مانایا دا اے بی ما بیان الله نو فتح په مانا دا بیان پرازی نو دیدے کم جواہر کی وئی چیچون کی یستفتیحون باب استفعال لے یدیو خصوصیت دے موافقت دا مجردو نو دا دا فتح په مانا دا او دا فتح مانا دا بیان کول خبر ورکول او دای دا, دا دینا مخی استفتی ہونا خبر بے ورکولو دا اللہ دا حبیب دا صفاتو آغا کسانو تا چکا فردی فلما جاہم مرکل چراغل او دویتا اگور داما دا موسولا دا او مراد کی نبی علیہ السلام دے نوکل لفظ اماد سید العقلاد فارم رازی چا د پر رازی ما عبارت ده د سید العقلان نبی علیہ السلام نا هر کل چراغ له دوی تما هغه پیغمبر عرفو او عرفو کی ضمیر مخذوف ده عاد عرفوه نا هغه میر دیره دی کې محضوب دی هر کله چې راغلیو دوی ت غپې غمبر عرفو چې دی غپې ژند لو کافر نو کارې کړړو ددي پې غمبر نه د کې اوو د حسد او د زد د ووجنا فلا اللهل کاافین نو لانت د الله دیوي په بِعْسَ مَشْتَرَوْ بِهِ أَنفُسَهُمْ دا بِعْسَ يَوْ فَعِلْ دے دا فَعَلِ زَمْنَا او مَانَكِ رَدَ مَوْسُوفَنَا او دا بِعْسَ فَعِلْ دی دے کی پڑ دے بِعْسَ هُوَ شَئِئًا بَدْ دِي هَغْ شَئِئًا اشْتَرَوْ بِهِ أَنفُسَهُمْ چه دئی خرس کری دی خپل زانونا اینک فرو دا اینک فرو اغا مخصوص بی الزم ده دا چه دئی انکار کرده ده بی ما دا کتاب کتابنا انزل اللہ چلال را لگلے او دا انکار اولی کرده بغیان دا اینک فرو دا پارا مفول لہو ده دا وجد بغض او دکی نینا ايو نزل الله من فضلی دا شر علي کی الله د خپل فضل او مهرباني نشې وحده على من يشاء من عباده په هغه چا چې خوخي شي د خپل بندگانو نه چې نبی کریم عليه السلام دې ادي يهود او كفر د جهل د وجننود نافوي د وجننود زده ولادو چداو له الله دمر لوی مقام نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام تورکو خو ورته پتاو چې دا د الله حق پیغمبر دی ا دا ورته خپلو بشراعو ویل وګور زده ونات چې الله رحم ان کی بل لاره رشتہ بنی قریظهونه چې کلا محاصره شووا نخبل سردار را جمع کړ ورثوې درې خبرې در سره درې خبرې کوم پدی درو کې یو منای یو خبر خدا دا خبر لپته ده چې دا د الله حق پیغمبر ده نو زد مکه وای مال جان به مو ایمان راړی دی له تیار نشول اوی بل خبر ادا دا چې سبا د افتي رځ ده او مسلمانانو لپاتر چذاد يهودو د تعظيم مرز دا لدې بنا خبره ایزې حمله کړو آی وی نه د محتسبه خپل درځي تعظيم نه پې عمل کوو لدې کدان کوي درې ما خبره دادا داخلي زنانه او بچیټو لوج نه یو میدان لروزه نو کچاره غټه موکا نو خزم ډېری دی مضیفم نور درلم لاو شي اگه ماتمو نو بشي او سنا نه به دشمن ته نه پاتي کېږي د دريو کې وي وبنه مانلا خپل بشر وروي خطر لپتا دا چې دا پیغمبر په حق ا دی دا پیغمبر په حق ا دی نو اول تاسو مقابله کوي د کوم الله وي باغيان کينا وا حسد جهلو ناپوهینو د کيني او د حسد وجه نه داسکول او کينه پسو چدا اول دمر لوشان الله نبی الامي او خاتم النبین له السلام توركو د دې حسد د وجنا ایتباشل فباو بغد وبن علا غدب دو واپس وی وخت شیو دی په غضب د فاسد بل غضب ایګوره دو غضبونه ذکر کرن باز علماء لیکلی غضب اول سو او غضب ثانی سره سو په یو غضب د الله دا چې د ایصالې سلام د نبوت نه يهود انکار کړو او دویم غضب داو چې د نبی خير زمان د نبوت نه انکارو کوو یا ول غضب سوچ د انجیل نه انکار کړو او دویم د قران نه انکارو کوو وذلك هم حققين لما واي بداو الفوائد کی ابن قیم رحمہ الله وی جیم جلد کی ویدیے کی مراد جو خزبونا نہیں دی ويحتمل ان يراد بقوله سبحانه بغدوا بن على غدو الترادف والتكاسر لا غدوان فقط دیدې کې مراد دې ډېر غضبونه دي ځکه يهود بېشماره کارونه د الله د غضب کړیو مراد دې دو غضبونه ندي نو مراد ته تکا سور ترا او ترادف دې واپس اخت شېو دوی په غضب د فاسد غضب پیدا پیدا الله ډېر غضبونه په دوی ولل کافيرين عذاب مهید او د پاره د کافرو عذااب د رسوا کوون کې او شرمون کې اګوره د عذاب, عذاب سره علماء یو قادهې کري چې د مهمو لفظ ذکر شي نو دا عذاب به د مسلمان د پاارې مسلمان الله د رس کوو شمونو د پارهور ته نه د نه کوي خو دبی د بی کړي نو کا الله مااف نه کونو دله بعدب ورکې د ووررکې د شمونو د پااروه. مومن مسلمان اور تنزی نو عذاب سره چې د محین قید و صفتو لگئی مراد بت عذاب ده کافروی و ایدا قیل لهم کل چوی لیشی دوی تدی یهودو تا آمین و ایمان روڑی بما انزل الله پاک کتاب شی اللہ را لگلے د جمہورو لما او پنیز بما انزل الله نا مراد قرآن دے یا باجو ټول هغه کتابونه چې مراد دي چې الله را لګلی چې په قرانم داخل کله چې ول شي دوی ته ایمان ورنې به ما په کتاب یا په هغه کتابونو انزل الله را لګلی قالو دوی جواب کیوای نو امنو ایمان ساتو به ما په هغه کتابونو ژل علینا یر علی گل شید پمغه وانی و یم تشق فل کتاب منو چت اورات دی و یکفرون بما وراءه او د اینکار کای داغه نه چلا ود دین دی وراءه ما نوا سواه اگر دا وراء لفظ بار بار رست قران دا دی لا پماند خلف و قدام رازی علماء لیکلیلی چې دا د دا ازدادونه له تاسو نه نه د دا ازدادونه معنی دام کیږي ورا رستتم وای ورا مختم وای و یکفورون بما وراه او انکار کوي دا نه چې سی وعد دین دی او هو الحق کې دا کتاب حق دی م او تزی کوون کې د لما معهم د هغهه کتاب چې د دوی سره دی اګه یهو جواب کو مو کتاب منو او نور نهمنو نهقرآ ورتهزامې جا وابونه ورکئ ې ته د قرآ ټکونه ای دا چې په سر ټک ورکئ چې سره ډو چ تول نه شي و ته دروغ نه خپل مننی او نبل کتاب منې پاهار اسماني كتاب کې د پیغمبرانو قتل نور راوي تاسو څومره پیغمبران و جړدي تل جواب وایي دي تاسو وایي قوله فرمایا فلم تقتلونا ولي وجل تاسو امبيا الله پیغمبرانو د الله منه قبل د دين ان كنتم مؤمنين کې اي تاسو مؤمنان وای دا نه څنګه یې باندې ادب څنګه مؤمني چې ونجي پیغمبران د دې ته قران الجامي یو تاسو د وختي تیر شول چې لښ وایا ته نو کې راغلي چې يهودو پیغمبران سکړي او دا ولړې زور ورکړي کله نه کله غربه تاسو اور دلته خلک پیدا کړي چې دا خبره زمونه واړه وایږي يهودو پیغمبران نه دي وایږي اوس د قران له سې اته دینو کوم په نو پدې ای وسم شرمی چې دا اوله ممتازه نسبت کې دا یو الزامي جواب داو رسوایات کې ورته وی چې ته ز خپل کتاب من م نور نه هر آسماني کتاب بنیادی مسله دا چې یو الله عبادت او بندگی وکي ایست شپ ور سره شریکه وې دا خوله خل ایمان دې د اس عبادت وکول او ته یو خپل کتاب بنو دادسخی عبادت مولی کولو بندگی مولی کولا دره ملزامی جواب داله وی تو خودوی خواست خبال کتاب منی کتاب منلو نو دا کوهی تور دربانی علی روچت کنیو رو غر دزمک نو لڑولو او اسمانو دزمک پمنسکی لکد وریز اویزان کو وی دا کتاب منی کتاب منی کتاب منی رو غرزو نوی کتاب منلی رو غر و چتو نو و نخبل منی او ند الله بالاسماني كتاب منی قلو فرمائے فلم تقتلون امبيا الله علم وجل في غمبران د الله من قبلو د دين مخکي ان كنتم مؤمنين كايسا شمومن ان ورځ موږ او امرو ټول کوشش وکي اور مبارکم میاش روانه د الله دې موږ تاسو ورور وسهيبه دا د خیر او برکات نا ډک میاش تا په دې کې ګور شیاطین ټول ستړلې شي جنته نټور د کال نا سکې مزین کې د رمضان د نو دا د خیر او برکات مې دې ته وې موسم الخير ترجیسی سیزن وی کنا دنې کو د سېزن یو میا شراراوار نه دا موسم الخير ورتوي د پدی کې هر مسلمان تا مسجد تا د الله کتاب ته توجه وکار دا روزه که سم خلق کارونه نه ځ نکي اوندا کارونه اخلاصي د کوشش کوي چې د الله دې کتاب لږ ممکن او سنا اراده وکي چې مونږ با پر رمضان کې پټراوی هو کې قرآن ختمه او څوک څوک ګلاس حجت کوي ها اته کثاسو مسجد کې چر ختمي او ته کمزورې ملوداس ولا مو ايږي مونږ نه کوي کتي اند شي کول نور خوشک به و کوله ولا رکاوټ جوړي اګه ته په ولال ان شي کول نه پناست او کا پناست نه په کرسۍ کې کول په دی بلور کدي استنې ته کیاوالي هم پکې کول شي ی چې په بل د پااره رو کاوت م جوړی کوي دا میاش ګوره د سخاوتم ده او دا الله د حب به په دی کې داسې څخوتو لکه هووا چې راواډځ د دا د خیر میاش ته اوس نه ورته فکر من شي الله نه غړی چې اللهمونږه په د میاش کې خپل کتاب تاب ل کېئ د تراوي هو تووف قراک کم وس والله خلک دی چې غ ای پهې کې په غریبانانو خرچو کې. سمرا بیا سری خلق دی یتمانان لیکون دی غریبانا دی, دی چمال والا ای سره مدد او نصرت کی مدد سخاوت میاشتم دا چټول خیرونه پدی کې سړیو کې دی وجنتا سلمخ کی دیروي زمونږ سلف وبا شپږ 116 د رمضان په سې جړل چې الله اعظم دی لنګډیو فاندي ژوند کې بیا رمضان راوړی بچ رمضان براغه پدی کې و کم بدنی او مالی عبادتونو کول نشپک میاشتي وې جړل چې الله دا سمو کول او سې دروار کې قبول او منزور کې ردی په سې بز مون دي ني مشران او شپک میاشتي جړل او بیا چې ووکل نشپک میاشي وې پسي جړل چې دا سمو پکې وکل نو الله دا خپل دروار کې قبول او منزور کې او خاص کر دې دا بر اخر عشرہ هر یو د بلینې سیاوا ده رجدي لمغه وتا تاسو عزت مندو ذهني طور سره شو تیار شو چې رمضان ټول قران سره تیر شي د رمضان ل برکات میلاوم د دې کتاب د وجه ل وی رمضان میا شله مبارک را دا برکات پکې د دې کتاب د وجه نه راغلي رمضان ل چې څمره برکات حاصل دي زما مندو د دې کتاب د وجه ل دي بلدارګره لبار راغلي طالبات دي هر کال مګرو ته معلومه خبره ده دا زمونږ استستاسو د د لو مسلمانانو ممانوي دلته دی دا لنګر روان دی هر مسلمان ته د اوس طاقت مطابق پدی دی کې سې تا ددن کار شریک دی کهجو جو دا ل به یا دګورځم د تو لباوي ډیر ته ادادې وي نو لنګر کې مسلمانانو ته پکار دی چې منډې ترړی وي د سره مالی تهون کوي. إله الهلال مين د مال لا ګول سرا د مسلمانانو په مال اولاد کې خیر او برکت راولي إله الهلال مين زموند ټول خاتمه په ایمان کې یا الله خاتمه په ایمان کې او د خراب خاتمه نمو په خپل حفاظت کې او ساتي الله مونږ ته اعظم والدين او تا مشایخ او تا بړو ژوندو حاضرینو غایبینو ته الله واړه او لې ګناهونه الله زمونږ او د ټولو مديني دنیوي حاجتونو تر سره کې او زمونږ او د ټولو مديني دنیوي پریشانۍ ختمې کې اخلاص سره دعا واړې سمره بیماران او بی کورونو کې هسپتالونو کې زموږ د درس د مرګرو کې بعضي مسلمانانو بیماران دي بی د دو دعا بار کې وي دي دی. الله ته ټولو بیماران ته شفای کامل عاجل ورسې پکې الله بګنا بندېوارن د بنده را خلاص کې د چا دشمنۍطرب ګنی دي الله په محبت او دوستې باې به در کې الله د چا اولا د نتنې کا مله سوالیح اولا او د چا او لاوي الله د وال دی نو دسترګیښواې جوړرکې الله زمون دا تولهاو طالبات او کم مسلمانان روڑا نې نه زننا نه د سار نه تردي وخته پورستا د کتاب بوري الله زمون د ټولو سې د قران د علم نافع د پاره پرانا دا کتاب زموند پاره حجت جوړ کی او پمونږه حجت م جوړه الله دا کتاب د برکاتونه ډک دی د دی برکات په دی نیمګړي ژوند خبره او خیرت کې مونږ ټول تر لاسه کیږي مسلمانانو ديني دنیوي حاجتونه د دی دعا د پاره ویړي یا رب د چا دي د دنیوي حاجتونه دي که حاضر دی او غائب دی تی ور ته پخپل رحم او کرم فرکه الله د چا سکسمه پریشانه ای دي که حاضرین دي که غایبین دي او پریشانه ای دي دي او کو دنیوي دي الله ته پخپل رحم او کرم والے ختمه کړي هلاکم مسلمانان زموند دي طلبه او پري لنګر ک منډي تر دي وای الله په مال او اولاد کې خير او برکات واچي اکه مو په منډي والے وفات دي الله قبر نه د نور نڑکي او کوم مسلمانانو منډيوالې او مشکلات او تکالیف وسرلي الله را پریشانې او مشکلات سے لری کی الله زموږ دا دورا ټول د دین کارونه او ټول د دورې تفسیر په خیر عافیت باندې اختتام ته ورسه او د ویون کوریدونکو د تمام انسانیت او جند پارا تر قیامت الله د هدايتي او ذريې وګرزه الله زموږ دی ملک امن راولي سکون راول اداکه می پریشان ایدې تکلیف دي زموږ د ملک او د ټولو اسلامي ملکونو نه الله تل زری کی الله حرمین شریفین د معمول مطابق کلاو کی هر مسلمان کلیمی والا تا د حج او عمره د سفر د غیب او ناس باب جوړ کی اللهم ربنا اتنا فی دنیا حسنا وفي الاخره حسنا وکنا عذاب الناس Thank you.